között a az ukrán meg az orosz tengerészet ott a krim környékén Fogalmam nincs, hogy bevezették-e Ukrajnában a rendkívüli állapotot vagy a hadi állapotot a kettő nem ugyanaz, ha önök ezt tudják akkor hívjanak föl Összehívták az ENSZ biztonsági tanácsát a mexikói amerikai határon több ezren várják a Itthon pedig Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Uniót kárhoztatta, miatt, hogy kivált a kötelékből. Anglia, Angliát kellett volna bent tartani, és a migránsokat kint, és mindazok, akik ezt nem így gondolták, azok vétkesek az ügyben, hogy egy ekkora taggal kevesebb lesz a kötelékben. 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a két fejöncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiatal János műsorra. Ma 2018. november 26-án hétfőn, ami azt jelenti, hogy soha a vidős életben nem lesz 2018. novemberében hétfő. A mai az utolsó. A jövő héten már december lesz. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás és ezzel együtt a műsor 12, 14, 16, 18 folytassam. Szóval senkinek sem való. Akik mégis hallgatják, azokat most az első órában kifejezetten arra biztatom, hogy függetlenül attól, hogy hol vannak, hívjanak fel, és meséljék el, hogy mi jár a fejükben. Cserébe menet közben időként én is megosztom önökkel, hogy nekem mi jár a fejemben, vagy mi járt a fejemben a tegnapi nap folyamán. Zene van, ha hívnak, reagálok. Itt szeretném elmondani, hogy a jövő héten kivételesen kedden lesz nagyon messzire jött ember. Őszintén remélem, hogy visszaérkezem rá Krakóból. Ha nem, akkor a Bakás Filipov pár lesz kénytelen megtartani az estet a nagyon messzire jött ember keretében, tehát a jövő héten kedden. Este fél nagyon messzül jött ember, az akváriumklub volt lokájában. Elmondom a telefonszámokat és tényleg arra kérem önöket, kortól, nemtől, vallástól, politikai gondolkodástól, egyáltalán mindentől függetlenül. Azt nem mondom, hogy vegyenek erőt magukon, mert nem kényszer. Kifejezetten ronda idő van, bár a honpol a lánya például kifejezetten szereti, hogy tehát valaki ezt szereti, a már ki van borulva, mert jön a hidegfront. 061 és 06 abban a reményben, hogy nem kell önöket noszogatni. Kinek mi jár a fejében? 061 099 és 06 30 6 7 7 1 1 1. Figyelek, hova, valamire. semmivel se foglalkozni, csak velük kint pecázni. És akkor, akkor egy nagyon jó napom lesz. Tehát most ezen izgulok, hogy tényleg így hogy nem... függvénye a pecázás az időjárásnak? Az emlékeim hát, szerint annyi... a, az igazi pecázások azok nem törődnek az időjárással. Hát tudja, most, amikor már nulla fok van, és kint vagyunk egy csónakban és fúj a szél, meg esik az eső, az egy idő után a hideg érzetet azt Elég erősen befolyásolja hát igen, a val Valamit, valamiért énekelték annak idején és milyen halra mennek ilyenkor? Hát mi most megpróbálunk uh, süllőt, kősüllőt, sügeret fogni, ragadozó halakra fogunk tergetni, ha minden igaz. És milyen környékem? Uh, itt uh, lefelé, a Duna mentén egy, egy ilyen, hát egy öbölben adony, adonyhoz közel. És mi a társaság? Hát van nekem uh, egy, egy barátom, aki egy horgászbordba dolgozik, van egy uh, vegyészmérnök, és van egy, uh, hát a Marti, nem tudom mi a végzettséged, de ő pedig egy áramszolgáltató cégnél dolgozik. Elég vegyes társaság. És mikor verbúválódott ez a társaság? Hú, hát... De amikor én elkezdtem horgászni, egy olyan -e 80 éve újra, mert gyerekként szerintem mindenki egyszer megábbfúgott petrobotot, talán, de úgy gondolom, lehet, hogy általánosítok, uh, akkor, akkor meghívás, meghívtak engem egy, egy ilyen zárt csoportba, aminek saját weboldala van, és aztán ott ismerkedtem meg, meg hát aztán horgászat közben. Tehát az én egy, és ha nem lesz jó idő? Hát akkor bemegyünk dolgozni. Mindenki bemegy dolgozni, és sajnáljuk fogja ezt a napot. Köszönöm szépen. És önnek? Önnek mi a fejében? Jó reggert. Jó reggelt, Péter. Hát nekem az jár a fejemben, én kétszer is megnéztem a civilapáján, és az utolsó tippet volt megint ugye erről a fő témáról, hajléktalanságról. És hogyha Komlodi Gábornak az utolsó 45 másodpercben nem jut eszéből, hogy elmondja azt a mondatot, hogy emberek, hát itt egyes hajléktalanokról van szó, akkor megint itt teljes mellékvágányon belül az egész történet, mert itt tényleg nem a hajléktalanságról van szó, hanem egyesekről, amit én is mondok, már hetek óta 300 emberről, és ez nem derült ki a 10 percből, csak a 40, utolsó 40 másodperc, ez októbb a műsornak sajnos vége lett. Jó lenne, hogy tényleg erre fókuszálnának most már ebbe a témába, hogy 300 emberről beszélnek, ne pedig a hajléktalanságról. Semmi bajom nincs a hajléktalansággal, nekem se, természetes állapot az egész világon. De 300 deviáns miatt alaptörvényt módosítani egy röhely. Hogy erről kéne beszélni. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy nem volt szó erről az utolsó 10 percben ezt szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Hát önnek, önnek mi jár a fejében? 061 489 0999 és 063677 1161 nem érdemes sokat gondolkodni. Telefon kell ragadni, és el kell mondani, hogy miért a fejében. 061. 489 és és 0 6, 30, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1. Ez a kejfejjelcsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes rá hallgatók, és fiala János műsora. 2018. november 26-a van, és 4 1, pontos idő reggel esik az eső, és 7 fok körül van a hőmérséklet. 061. 49099 és egy hat egy kivételesen tegyék magukat túl azon, hogy általában komoly zenében nem be telefonálni, illetőleg a hagyományosan vett műsorvezetők nem szokták biztatni hallgatóikat arra, hogy olyankor telefonáljanak, amikor klasszikus zeneszól. 0614890999 és 063677161 nem tehetek különbséget hallgató és hallgató között, ami a fejében jár, azt osztja meg velem, hiszen erre kértem. Külföldön, itthon. Kettő perce múlott negyvennyolc, nulla és nulla hat hat egy. Katos István vagyok, jó reggelt. Nekem a 24 évvel ezelőtti november 26-a jár a fejemben, ugyanis aznap vettem el életem párját Rein András feleségül. 26 éve? 24 24, éve. bocsánat. És ami a fejembe jár, hogy egyrészt a szüleink generációjából egyedül a nagynéném van már csak életben, 93 évesen és szerencsére jó egészségben, mindenki más már eltávozott. Másrészt a barátainknak, meg a nagy része immáron külön él, nem pedig házaspárokként. És emlékszel arra a napra? Hogy? Minden pillanatra emlékszem. Mesélő Egy hónap alatt szerveztük meg az egész esküvőt, és. Akkor már mennyi, a... mennyi ide ismerték egymást? Akkor már négy éve éltünk együtt. És, és kit mi lehet, hogy akkor aztán úgy döntöttek, hogy egyvekeltek? Hát engem már elég régóta noszogatott a mostani feleségem, amikor mikor fogom már elvenni feleségül. De én mondtam azt, hogy majd akkor, amikor úgy érzem, hogy vel akarom az életem. És aztán volt egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy tulajdonképpen nincs értelme a további keresgetésnek. Ez a tunképen, ez majdnem fosztóképző, de akkor mégis ez a tunképen, vagy tunképen nélkül, akkor mit éltél meg, amikor úgy döntöttél, hogy oké, okay, akkor hajre? Amikor Corfun egy motorbalesetet követően kórházba került az Andrea, és ott én segítkeztem az orvosnak a térdeből kiszedni a kavicsokat, és akkor éreztem azt, hogy tulajdonképpen én egész életembe szeretnék figyelni erre a lányra. Ez a tunképen, ez nálad mit jelent? tulajdonképpen. Azt értem, de az mit jelent? Hát, az ember végig vív, vívodik a keregényséleted, ezt... hogy biztos jól döntött, jó döntés. Jó, úgy, úgy, igen, igen, igen, igen. Már nem, ma már nem vívodom, tehát. De ezzel együtt azt mondod, hogy túlképen. képen. Hát, mert a 24 ebben az 5-ű gondolatot törgezem Törgetem a fejemben. És amikor azt kérdezték, hogy igen, akkor azt mondtad, hogy képen igen. Nem, akkor nagyon gyorsan rávágtam, hogy igen, mert előtte... Beszélgettünk arról, hogy milyen pont lenne nemet mondani, és hogy miért is kell történni. De nagyon bonyult, ez kiderült, éppen nem régen mondták el, hogy ha valaki nemet mondok, nem tudom hány hónap múlva lehet megismételni azt az egész ceremóniát, mert az nem a Nem tudom, de nem a És hol volt az esemény? Akkor még Duna Intercontinental névre hallgatom a Merjót szállodában. Sokan voltak? Nagy esküvő volt? Több mint kétszázan voltak, mert úgy szerveztük, hogy a szertartási illetve a vacsora egy helyszínen volt, két egymás melletti teremben. ez kinek a döntése volt? Az enyém. Mert annak idején, amikor én jártam esküvőkre, akkor borzasztan zavart, hogy a, az esküvön az embereknek egy része ott hogy gratuláljunk, majd utána elkullog, mert nem hívják meg a vacsorára. fele a mert... arányban osztoztatok a vendégekön? Hát pont a számot meg. Jó rendelve, de, de szerintem nem, mondjuk úgy, hogy nem, sőt, határozottan nem, mert az esküvőn jelen volt a 50 fős kórusomból 45 fő, ahol énekeltem, illetve a munkahelyemről is ott volt szinte mindenki. Akkor nagyjából 50 fős volt a cégünk. Tehát határozottan kérhetettem, hogy nem 50-50 volt. Az én ismerősáim közül voltak többen. És hogyan fogsz megemlékezni ma erről az eseményről, Ma erről az eseményről, úgyhogy az közben a másiknak szól, és nem közben még néhány embernek rajta kívül. Egy nagy csukor vörös fogok menni az este. Az a kedvenc világja? Nem tudom, nekem az én kedves. Igen, ez remélem, az... Az Igen, annak idején akkor Soros Györgyelén beszélgettem egyszer életemben, akkor is azt mondta egy limúzínban kérdeztem, hogy mi a felesége kedvenc virága, és akkor mondott, már nem emlékszem hogy micsoda, hát mondta, hogy ő ezt szokta venni, reméli, hogy ez a kedvenc virága é, Szóval szerint ugyanez Akár Soros de... Györgyel is beszélgethettem volna Köszönöm, hogy hívtál boldog házasság okay. gépfordulót 0614890999 egy, és nulla 1 4 8 0 Van úgy, hogy a Kejfe első órája egy olyan konszolidált légkört próbál árasztani, elsősorban megadja a hátteret. Egy műsorvezető nyugat és kellemes hangjával, amit talán adott, minden felhang nélküli és alhang nélküli felkérésével, zenével, melynek van aktualitása meg nincs is, néhány szavas bevezetővel, hogy önök ezen a szeanszon uhajtanak a -e részt venni, vagy sem, csak önökön múlik, őszintén sajnálom, kimondhatatlanul és elmondhatatlanul, hogy nem csöngenek egyfajtában a telefonok. Három percúval ez fél nyolc, nulla hat egy, négy, nyolc, kilenc, nulla, kilenc, kilenc, valamint nulla hat, harminc, hat hét, hét, egy. egy, egy, hat, egy. Jó reggelt. Jó reggert kívánok! A szombaton kimentem a koncertre, ebben a jó kis időbe, nagyon jó volt, és e, játszották a Bob marley a Get Up, Stand című számot, és az ugrott be, hogy 30 évvel ezelőtt, 88 ugyan csak szkín játszott a többek között a, a Human Rights Koncerten a Népstadionba. Hogy hogyan ezt az idő? Ugye, Kim volt azon az is? is? Igen, igen. igen. Tehát gyakorlatilag állt a hősök terén, és futott át a fején az elmúlt... Meghallottam a számot, és igen, beúrott, ott ültem, 88-as szemben a színpaddal, amikor a Bruce Springsteen, Peter Gabriel, szing Hány éves Ugye volt a... akkor? Akkor 21. Milyen érzés volt hallgatni ezt a mondjuk négy vagy öt perces számot, és közben visszemlékezni aki tudja mire? Érdekes, nagyon érdekes volt. Nagyon érdekes volt. Talán ez az egyetlen egy szám volt, amely megegyezett a repertoárból akkor és most? É... Nem emlékszem akkor, hogy színnyi, akkor biztos játszott polis számokat. A, a, a, a számokra azok úgy nem ugrottak be, de ez, ez a szám, ezt együtt énekelték a hobóval, meg a bródival, meg az összes szereplő, ez, ez megmaradt. És amikor ezt meghallottam, akkor ez a 88-as koncert ugrod be nekem. És ezzel, akkor, és ezzel együtt mi minden jött elő? Az ember fiatalsága. Az ember fiatalsága, és az a kor, ami akkor 88-89 táján volt. És milyen tattal. élességgel jött elő, tehát előjötte benne bármi, mint a Prusztnál a Mádlánkény. Az a, a, na, a, na, a nap, napra pontosan, mi történt. Igen? Napra, napra pontosan, igen, igen, igen. Jöttem egyetemi pótvizsgáról, mentem a Népstadionba, és meg volt minden. Ami egyébként enélkül a szám nélkül is ki, tudt, ki tudott volna nyílni, mint egy könyv az ön emlékezetében, vagy ahhoz ott szombaton az a szám kellett? Valószínűleg ki, tudott nyílni, ki, tudott, ki tudna nyílni, hogyha visszagondolok időben, vagy visszagondoltam volna erre a koncertre, de az ott abban a pillanatban volt egy ilyen pillanat, amikor ez a előjött, és előjött. Kivel volt a, nem nem a Népstadionban? Egyismerősömmel, marad minden. És kivel volt most? Most is, most is, most is, most is. És ezt elmesélte neki? Persze. Utána vagy alatta? az zaj volt alatta, akkor? Alatta, alatta. És hogy fogadta az eseményt? Hogy fogadta a hírt? hogyan reagált? Semmi ez semmi. Kérdezte, hogy milyen volt. A hangja is olyan, hogy semmi extra. Tehát most ezt az egészet úgy meséli e el, mint ping-pang-pong. Nem, hát a, a bennem más volt, mint akivel velem volt. Ezt Tehát, értem, de most is most úgy meséli Ping-pang-pong. Mennyire elhevítette föl akkor, függetlenül, hogy most hogy beszél? Ennyire elhevítette föl, akkor... Ez az emberben, vissza visszajön a múltból valami, az az azt a a szörnyvíti. És mi maradta a szájában utóísként? Mire gondol utóísként? Ez egy kellemes élmény volt, és és, és, és jól éreztem magamat szombaton ugyancsak, mint ahogy 30 évvel ezelőtt is jól éreztem magamat azon a koncerten. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. 061489, 0999 és nulla hat harminc hat egy egy 061 489 0999, és 063677 Az volt a kérdés, mi jár most a fejében, ha az Tudom, hogy mivel fog foglalkozni a KFJ-ncsi 8-tól, és tudom, hogy mivel fél 9-től, és az jár a fejemben, hogy amikor 7 és 8 között valójában, hogy apukám mondaná, bár nem biztos, hogy pontosan erre mondta azt, hogy a lovak közé dobom a jeplőt, hogy mennek, amerre akarnak. Hogy akkor vajon min múlik az, hogy ki milyen témával telefonál hozzátéve? hogy hányan vannak, mert hogy a mondandót azt nem minősíthetem, hiszen mindenki arról gondolkodik, amiről éppen gondolkodik, de az, hogy ezt hányan osztják meg velem, az már hat foglalkoztasson. Már csak azért is, mert én minden nap abban a reményben ülök le, hogy ami az én fejemben van, az foglalkoztatni fogja önöket, és nem fordítva, mennyire másképp van. És talán nem rossz a példa, nem arról van szó, hogy azt mondják a színészek, hogy cseréljünk helyet, jöjjenek fel önök a színpadra, és játszanak, mi meg majd nézzük. Talán nem erről van szó. Jó reggelt kívánok! Hát egy kicsit prózai dolgok foglalkoztattak engem, hogyha lehet, azon jár az agyam. Én egy kosávda edző vagyok, és négy éve van egy csapatom, és most volt egy országos fordulónk, és... Nem látom azt a munkát, amit négy éve, négy év alatt belefektettem ebben a csapatban, és rettenetesen elkeseredtem, rettenetesen padlóra kerültem. Ahi... Nem tudom, érti? A fejekben van valami probléma, eladott labdák, olyan hibák, ami kezdetnél már elfog, hogy az ember a 9-10 éves gyereknél, hogy nem jól vezeti a labdát, vagy nem dobja be, de itt, itt valami fejben nem, nem, valami, nem tudom valami a... történt, valami extra? Nem tört, ez, a, ez, ez izgat érti, ez, hogy nem tört, sem mennek a napok, edzünk, stb. Pontosan ez a lényeg ennek, hogy nem történt semmi. És nem tudom, mi van a csapattal, két hete olyan, olyan mértékben padlót fogtam, hogy egyszer nem értem, hogy... De másképp játszanak, mint korábban? Igen, igen, igen. Három hete, ha látta volna, azt mondom, úristen, ez az én csapatom. Most meg azt mondom, le kell mondani, tudja, amikor azt érzi az ember, hogy lehet egy vérfűsítés. kellene hány gyerek? Hány gyerek? Hát ez 13, 13 milyen korú gyerek? 2006-os születésűek, serdülő korúak. És mit produkáltak két héttel ezelőtt, és mit produkálnak most? Egy extra helyzet volt a, a két héttel ezelőtti játék, egy olyan csapatot vertünk meg, akitől általában mindenki kikap, és azt ugye 40 pont a meg nem mondja az ember ilyet, de nagyon-nagyon szépen játszottak, meg egy másik csapatot is megvertünk, sikaptunk egy B csapattól, egy, tehát nem, nem a nagytól, hanem a, annak a B változatától, de ilyen simán, tehát azok mindent bedobnak, mert mindent kihagyunk. És utána további vereségek jöttek? Igen, sajnos igen, igen. tehát négy vereség után vagyunk most, és lecsúsztunk egy csoportot most, csoport, ilyen csoportbeosztások vannak, és olyan talástalanként fogok már edzésre menni. Ilyenkor beszélget is velük, vagy csak edzel? Igen, igen. Igen, nagyon leülünk, igen. Mindig kérem, hogy gondolják át, ez egy fél óra az edzésből, de nem érdekel, mert muszáj. Fiúk, lányok? Lányok. És mikor beszélt velük utoljára? Talancsolom. Mikor beszélt velük utoljára? Hát az utolsó mérkőzésem, hát ugye azért most már jön az évvéget, ugye a programok, stb, azért csak nekik is elmondom, a szülőkkel tartom a kapcsolatot, mert ez a mai generáció nem így működik, mint annak idején működtünk, hogy csütörtökön reggel, fél ennek találkozunk, nekik, nekik hiába mondom, mert fogalmok nincsen. És mit mondtak a legutóbbi találkozom? Beszéltek egyáltalán. Azt beszéltük, hogy mutassák meg, hogy mit tudnak, érti? Tehát hogy kapcsolják ki ezeket a külső, külső hatásokat, amiket látok. Ezek a szülőbe kiabál, kupak leessék, jaj, de hülyén nézel ki, milyen ez az új frizura, ilyen, ilyen de mint a jóvodások, hogy ilyen el. Nincs két egyforma szituáció, de volt már hasonló? Igen, igen. És hogy jött ki? Ön meg a csapat? A, az, hogy, az, hogy, az, hogy a verességet jött egy, egy hatalmas séria egy győzelem séria és akkor bejutottunk egy ilyen úgynevezett Jamboriba, a legjobb ország, legjobb 16 csapata közé. Önt jobban foglalkoztatja a mostani helyzet, mint őket, vagy ezt nem lehet igen, sem tudni? Igen, úgy érzem, igen. igen ők ők, ők túléltek. Azt láttam, hogy ugyanúgy vihognak. Van három-négy ember, aki komolyan veszi ezt a 13-ból, a többi megítézi és most bocsánat lesz Ön minden győzelemre, verességre játszik, vagy csak a csapatával játszik így? Minden, mindent foglalkoztat, még a győzelem is foglalkoztat. Nem azt kérdeztem, hát, azt kérdeztem, hát hogy az életben mindent győzelem-veszteségre játszik-e? Igen, igen, igen. Igen. Ön jobban áll, mint a csapat? Ö, nem. Nem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ég. 061 099 és 06 30 Egy perc múlva lesz 3 Csupa-csupa hallgató hangját hallottam az elmúlt közel órában. A hangfelismerő képességem jól működik. Nagy különbség nincs törzshallgató és nem törzshallgató hangja között, beleértve hogy aki nem telefonál, az is lehetős hallgató, csak vajon átlépe a Rubikonon akkor, amikor azt mondom, hogy most mi jár a fejében, és fogja magát és felhív, nem úgy, mint azok, akik egyébként más témában is relatíve gyakran hallatták már a hangjukat. Nem tudom, a következő közel negyed órában kiderül. Azt kérdeztem, kinek mi jár a fejében? 0, 9 0 9 9 és egy, négy Jó, reggelt, jó, egy kicsit valahogy forgatni kéne a telefon, mert iszonyatosan tompán szól. Igen, Igen most jó? Hát az édessége, ez most se tökéletes, de figyeljek, nem akarom elveszteni. panaszkodtak már a telefonomra, sokan tudják, hogy az életem a bandával, akár a Talgai Zanakarral összefonódott. Most már az eredeti felállásból többen nem élnek, ebben a Dobostam, és az is a beállat, az ember volt. Megtesz, hogy visszahív, hát, hogyha másodszor jobb lesz, mert az a baj, hogy én nagyon örülök annak, hogy hívod, de ha nem értem, amit mond, akkor, akkor nem tudok velem mit kezdeni. Megpróbálkozik velem még egyszer. Ugyanis a fogom hívni. Köszönöm szépen! Elnézést. Elvesztettük, és lehet, hogy én tudják önök jól, hogy mindig is csodaváró voltam, és vagyok, és ki tudja, hogy leszek, azt nem tudom, jövőben nem látok. Valaki biztos azt mondaná, hogy más megelégedne, vagy boldog lenne ennyi telefonálóval. Én szokásomhoz híven csalódott vagyok. A szokásomhoz híven az arra vonatkozik, hogy én azt gondoltam, hogy nem győzök majd váltogatni hallgatókat belétve, hogy mindenki megkapja azt az időt, ami a történet elmeséléséhez szükséges, de, de lehet, hogy nehezebb kértem. Jó reggelt! Jó reggelt, Na, most sikerült végre vonalasnom. Igen, figyelek. Sokan tudják, hogy a Técsői bandával milyen különös viszony fűz össze engem. Ebből a zenekarból, amióta követem őket, már többen nem én a a dobost veszítettük el idén, aki velem egykorú volt, és csodálatos ember, csodálatos zenész. Most elvesztettem az öcsémet is, nincs két hete, és most különös érzés lesz, azt a filmet megnézni, amikor még a Técsői banda teljes egészében megvolt abban a formában. Ő is játszott a zenekarban? Nem, ez a kettő csak ilyen formán az életemben kötődik össze. De annyi történt, hogy az ő egyik vagy több rendezvényére egy vidéki kertben a zenekart is elvittem. Tehát így az öcsém is megismerhette és szerethette őket. Az öcsét milyen körülmények között vesztette egy nagyon csúnya betegség támadta meg, és nagy szenvedéseket élt át, amíg, amikor már könnyebbség volt neki, hogy el, elmúltak ezek a dolgok. Egy, egy, egy rákfajta. És maga a zenekar, az pótolja a tagjait, vagy egyre kevesebben vannak, mint a Búcsó Ott, ahol ők élnek, ott eleven még a viszonylag a hagyomány hozzánk képest. És ezért tudnak <coughs> zenéteket pótolni. Most is már olyan felállás van, hogy a dobos helyén az öreg hegedűs fia játszik, az öreg hegedűs viszont betegeskedik, tehát ott pedig egy éves ruszin hegedűs játszik, és a banda így teljes élményt tud nyújtani, de az a fajta tudás, amit ők még az öregektől valaha megtanultak, azért ebben a formában már kiveszőben lesz. Én közben utána néztem, mert nem állítanám, hogy a kultfőnből ilyen okos lennék, hogy ez a Máramarosi zene, vagy egy ahhoz kapcsolódó zene, az egy ilyen, csak sejtettem, hogy ez egy ilyen e, Romániához és Ukrajnához is kapcsolódó valami, minden aktualizálás nélkül a feje. Ugyan, ez a határvidék, ott a Kisza, a határfolyó, és mindkét oldalán nagyjából hasonló népességgel, magyarok, románok, ruszinok és valaha ugye tudjuk, hogy igen nagy létszámú zsidó falusi közösség is élt ott. nekem a muzikáját mind őrzés, és gyakorolja és bemutatja a zenekar, és van is rá még azon a helyen is igény. Az ön fejében ott van az, hogy ukrajna egyszer hasz lesz? Hát én nem gondoltam mélyen bele, de az aggodalom bennem van. Annak se örülnék, felhőtlenül, ha, ha, ha teszem, azt magyar lenne ez a terület. Ennek nagyon bonyolult okai vannak, nehéz kifejteni. De az önkapcsolódása ehhez a... a bandához, az miben írható le? Ön, a, mi ennek a zenekarnak? Én itt Magyarországon lehet azt mondani, hogy menedzsere voltam, ta, inkább voltam, mint vagyok. És miért vesztett el a, a tekintetben? A lehetőségek szűkültek be. Meg hát én is korosodom, tehát talán nem vagyok annyira agilis, mint régen, de még azért nem adtam fel teljesen. Ma, ma például lesz egy filmvetítés, amikor a, a 2006-ban készült filmet levetítik a, a, a Voltich stúdió épületében, a Zombonyai utcában délután 5-kor. Erre biztos elmegyek pedig. Szóval mindenképpen első helyen van nálam, és erre elmegyek. Önhöz szólnak közben? A, a najem felébredt, és itt most köszön mindenkinek, a hallgatóknak is. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Jó reggelt! Halló. Jó reggelt! Jó reggelt! Fekete György vagyok, Figyele. és én is, én is törzs hallgatója vagyok 16 7 éve, csak nem szoktam telefonálni. És Bár miért? Abszolút, abszolút hallgató vagyok. És miért a fejében? Azért telefonáltam, elsősorban, mivel a hetemet már bearanyozta Emersonnal, ez nagyon-nagyon jól leszik nekem. Úgyhogy ma Amazon fogok hallgatni egész nap, ez biztos. Köszönöm szépen. 061 48 0999, és 063671161. Olyan nagyon sok időnk már nincs. Ez a szó átvitt és a szó szorosan töm. az előbb. Elköszöntem, viszont hallásod. Ja, kérem. Nem volt semmi rossz, csak elmondta, hogy az emelző lesz egész nap a fejében, és megköszöntem. Elnézést, hogyha ez lemaradt volna a beszélgetésünkből. Bocsánatot kérek. Jó reggelt. Jó reggelt. Én egészen hétköznapi dolgokon jár a fejem szerintem. Kezdek egy kicsit a karácsonyra felpörögni. Az ajándékok beszervése, munka közben, az időpontok egyesztétéssel, családtagokkal, és hogy fogunk, hogy tudunk együtt lenni. Ez foglalkoztat. Hány embert kell egyeztetni? Hát három gyerek, a párjaikkal, egy unoka, és hát mi ketten a férjemmel. A gyerekek hány évesek? A, első, a gyerekek? 36, 31, 27. És hol van gyerek, hol van unoka? A középső gyereknél van, és ez lesz az első karácsony, ahol unoka is lesz a fa alatt, fél éves. Ez külön az ő ajándékai, azok külön már foglalkoztatnak az ennek a beszerzése. Nagy ünnep önöknél a karácsony? Hát családi ünnep. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy annak olyan hangulata van, amire tehát úgy illik igen. karácsonynak lenni, amire visszaemlékszik az ember fia, lánya. Igen, igen. És azt remélem, hogy ez, mivel az unoka először van a falat, fa ez különösen e, hát ez egy kitüntetett karácsony lesz minden mindannyiunk számára. Ön lesz, vagy önök lesznek házigazdák? Igen. Mint mindig? Hát uh, igen, igen, tehát mindig mind van nálunk egy közös uh, egyik lét. igen, amikor mi mindjárt... És amikor azt mondja, hogy ehhez föl kell pörögni, ez mit jelent magyarul? Hát, hogy most már nézem ugye az különböző oldalakat, hogy milyen ajándékot hol rendelek meg, már rendeltem, akkor van egy idős nagynéném, aki otthon tartózkodik, akkor őt értesítem, hogy figyeljen, jön a postás, vegye át, mennyi pénzt készítsen, jövök érte, Um, de ez azt jelenti, van. hogy neki például nem karácsonykor adja oda, hanem amikor a postás hozza. Nem, ő veszi át azokat az ajándékokat, amit a családtagjaimnak megrendelek, mert ő egész napot. Ja, én hát, nem de a félreértettem, félreértettem. Tehát ő vele kell megszerveznem azt, hogy. Akkor igen, is nagyon fontos része ennek a ceremóniának hát ő nagyon fontos részeik van. Mert ugye nem, nem veheti mását, mert akkor még képes, és átlátja, hogy ez az ővé lesz valamikor. <gül> igen, igen, igen. És aztán jön a csomagolás művészete is? Jön, jön a csomagolás művészete, jön a bontogatás, izgalma, igen. Hányan lesznek ott a családi asztorna? Hát azt mondja, hogy Két gyerekemnek van párja, az négy, egy gyerekem szingri, öt, mi ketten az hét, és az unokám az nyolc. És van hozzá asztal? Van, még pont nyolc, pont nyolc a max, ami, ami úgy nagy. És van hozzá ilyen étkészlet is? Természetes, ünnepi étkészlet van karácsonykor. Ő mivel foglalkozik? Én gyógytornász vagyok. És a férjének ebben az egész izében, amiről beszélt, ő neki milyen helye van? Mi az ő dolga? A fenyőfa, az elállításfa, <gül> és hát igazából, igazából ennyi. Ön egy hány éves gyógytornász? Én 57 elmúltam. Akkor korán szült? Igen, 21 éves voltam, Igen. valóban a mai, mai viszonyokhoz pedig különösen Meddig tart ez a karácsony, mert ha, ha ugye azról volt hogy időnként én is mondok valamit, ugye, amikor anyukámmal voltam, az Isten áldja meg, vagy engem áldja meg az Isten, az, az utóbbi, tehát az utolsó évek karácsonyai azok valami hihetetlenül rapidan zajlottak. Valahogy mindig összevesztünk, és tudom is, hogy Szent a voltunk, ott azt hiszem ketten voltunk mert lehet, hogy ott volt a lányom, erre nem emlékszem, emlékeznem kéne, talán ott volt a lányom, és ott kellett volna legyen, akkor mondjuk fél nyolckor volt helyünk az étteremben, de nyolckor már nem voltunk ott. Remélem, hogy nálunk ez tovább fog tartani, tovább tudunk együtt lenni. Úgyhogy, hát ez, ez, ez foglalkoztat ez az én napom most. Én érhez, érezhetek valami gondterheltséget a hangjában, vagy nem? Ah, nem, inkább valószínűleg csak a beszélgetés izgalma, hogy de nem vagyok egy nagy betelefonáló egyébként. De az ön is ő... tudja, hogy ilyenkor az ember beszélget, tehát ennek az izgalmat. tehát nincs, nincs semmi hirtelen, fog olyasmit kérdeznem. Elmesélek önnek valamit, jó? Jó. Ja. És nem lehet elmesélni, ez csak nevekkel. Sokat gondolkodom azon, én, egy, én nem vagyok remete, de van valami remetességre való hajlamom, de ezt nem elemezném tovább. Függetlenül attól, hogy itt emberekkel beszélgetek, és alapvetően abból élek, hogy emberekkel beszélgetek. Sokat változtam ezügyben, amikor nem voltam remet, akkor túlságosan nyitott voltam, akkor nagyon sok... Hát ahogy ezt szokták mondani, sebet kaptam, és azért már nagyon régóta záródon befelé, amit én érzékelek, próbálok ellenet tenni, több-kevesebb sikerrel. Volt egy pár, akikkel találkoztunk rendszeresen a Volt Fesztiválon, és egyszerűen, amikor kifelé kísértük őket, mert vitték a csomagiaikat, ők külföldön vannak, a fiú lehet, hogy most is hallgat engem, ha gondolja, akkor telefonálhat még, legfeljebb a hírek később hangzanak el, vagy csak kilenckor, és látja, hogy ennyi idő kell nekem ahhoz, hogy én magam is bemelegedjek, tehát miért várhatok el én többet a hallgatóktól, ők külföldön élnek a feleségével együtt, de rendszeresen elmentek a Volt nekem voltak beszélgetéseim, ott be, szóba elegyedtünk, és aztán egyre többször szóba egyettünk, személyesen Volt Fesztivál kívül nem találkoztunk, de amikor egyszer el kellett menniük, mert volt egy plusz plusztap, amire ők nem vettek jegyet, akkor kifelé mentünk, vagy elváltunk, és azt kérdezte tőlem a honpóla utólag, az én baráknám, hogy nekem bajon eszembe jutott-e az, hogy miért nem maradtunk abban, hogy ők meghívnak minket, mi meghívjuk őket egy kávéra, hanem ott elköszöntünk. És a hétvégén, én Zavesnyik Pétert viszonylag régen ismerem, és a hétvégén tegnap összeakadtam véletlenül velük. Én egyből megismertem őt, független attól, hogy a felesége autójával voltak, mert az ő autóját is megismerem. E tekintetben tökéletesen működöm. Autókat, embereket hátulról, felülről, szinte százszázalékos biztonsággal megismerek. A felesége bennmaradt az autóban, de valahogy kommunikált velünk, az Ames kiszállt, nem miattunk, hanem, hanem ott valamit ügyködött az autóval, és utólag, ott, ott, ott még kávéztunk, mi kávéztunk, mielőtt elmentünk volna a piacra a Honpolával, meg aknek vettünk e, a pogácsát, is szintén az jutott az eszembe, hogy vajon itt most miért nem történt egy kávézás, e, és úgy elbizonytalanodtam. Tehát az emberekkel való kapcsolattartásom az nagyjából aktív, nem feltétlenül közvetlen emberekkel való kapcsolattartásom, az a tévé és a rádió műsoromra vonatkozik, a honpolával nagyon igyekszem nem hosszabb időt kihagyni, mert attól félek, hogy ott is képes lennék eltűnni, nem más nővel lenni, nem eltűnni. És nagyon örülök annak, hogy a lányom ezt az egészen furcsa kapcsolattartást, ami egyik pillanatban aktív, a másik pillanatban pedig nem aktív, nem inaktív, sokat gondolok rá, de nem találkozunk. Például azért nem találkozunk, mert ami az én fejemben van a legutóbbi találkozó óta, azt nem tudom úgy elmesélni neki, hogy abból ne legyen egy összeveszés és akkor inkább hallgatok, és nem találkozunk, és ezt akartam megosztani most önnel, annak kapcsán, hogy beszélgetünk. Köszönöm szépen. Hát nincs mit. -9 0 hat és 0 30 6, egy, hat egy. Kinek miár a fejében? Gülle, ür... sziahúr! Igen. Haló? Igen. Azért kérdezek rám, mert az előtt már felhívtam valakit, hogy éves volt. <gül> Én van vagyok, és egy olyan dologról szeretnék beszámolni, vagy mondani, hogy engem azt foglalkoztat, hogy 60 évvel ezelőtt születtem, és ma vagyok 60 éves. A születésnek. Köszönöm szépen, és ennek van egy olyan uh, sztoria, hogy uh, én Erdélyből származom, és édesapám miután én megszülettem, annyira boldog volt meg két uh, lány után, a második fiú is megérkezett, hogy hat napra ráérkezett érkezett el csak az anyakönyvezetői hivatalhoz, hogy bejegyezzenek hogy megszülettem, és uh, van egy nővérem Amerikába, aki állandóan november 26 20-án hív fel, és mondja, hogy öcsém boldog születésnapot, sajnos már két éve nem teszem, mert el, elköltözött. De, és mindig mondtam neki, mondom, de nem mondjad nekem, hogy boldog születésnapot, még van hat napunk. Nem, azt mondja nekem, nem mondjad, mert tudni kell róla, hogy 20 évvel idősebb, mint én vagyok. Azt mondja, hogy én ott voltam, mikor születtél, és, és én tudom, hogy te 20-án születtél, csak édesapád nem. Érkezett oda, örömével jól beszívott, és hat napig bódorgott, még elért a anyakönyvvezetői hivatalhoz. Ez egy zseniális történet. <gül> és visszérve a, a 60 évre, én nagyon hálás vagyok Istennek, Istenbe hívő ember vagyok. Amúgy közös ismerőseink vannak, a Prohászka, én angolai követségen dolgozom, még mindig. Reggel beszéltem vele. Voltam, voltam a Völgyhídon. Az nagyon nagy élményt hozott számunkra. De nem ő. kell ebben az mondani, de ez a történet, ez, ez egészen zseniális. Ön a 20. meg se ünnepli. Nem ünneplem meg, a 26. át ünneplem, mert senki más a családból nem emlékeztet engem arra, hogy 20-án van a születésnapod. Talán nem is tudják. Amit... Tudják, elmondtam már többek meg, de a 26-a maradt meg. A vejem is 26-án született, úgyhogy. Most épp a múlt héten szombaton ünnepeltük a, egy van Thanksgiving-et és a születésnapokat, úgyhogy nagyon boldog apuka vagyok, nagypapa vagyok. És boldog születésnapot. Nagyon szépen köszönöm. Elköszönök, köszönöm szépen. Viszont halász, ez egy egészen zseniális történet volt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, engem az influenza szezon kezdeteje kapcsán a voltás érdekel, én soha nem oltattam be magam, hogy ön vajon hogyan áll ehhez, vajon a fókusz beoltatja magát, vagy a hallgatótak mi erről a vélemény? Hirtelen miért foglalkoztatja ez most, miközben korábban nem? Igen. Azt kérdezem, hogy ö... miért foglalkoztatja, miközben korábban nem? Mert ez egy ilyen ö, ö, érdekes dolog, hogy azért már 56 éves vagyok, ö, ugye mondják, hogy ez jó, akkor hallom azt, hogy azért nem bír minden ellen, ö, azért az embernek jönnek 50 után elő a nyavarjáit, tehát azért szeretné, ezt kikerülni, ugyanakkor meg egy szóval olyan bizonytalan vagyok ebben. Nem fogod tudni segíteni ezt ön sejtheti, köszönöm szépen, hogy hívott. Én azt kérdeztem, hogy mi jár a fejében, ha én most beköltöznék a fejébe, azt... Olyan határátlépéssel, lenne, amit egy partijazúlesként lefújna. 061 hat egy egy kinek mi jár a fejében? Jó reggelt. Jó reggelt. Kosar? Nem a kaput, az a előbbet telefonált, Nem mondat? Nem. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt. Hello. Jó reggelt. Szia, Silágyi vagyok. Szia. Na most, valaki más beszél, nem? Uh, nem, visszhangzik. <gül> <gül> <gül> <gül> visszhangzik. Na most hallom magam, jó? Jó, hát Ingen. akkor Ingen. lehalkítom. Jó. Most is és bekapcsoltalak, és... Kinek mi jár a fejébe? Kérdeztem. Hát mi járna az ember fejébe, mikor karácsonyról van szó? Én részemről örülök annak, hogy már nem kell a karácsonyal foglalkoznom. És hogy tetszett, szóval, ne? Mert gyerekként, meg apaként, szóval, mikor a gyerekek kicsit, akkor az egy nagy élmény nekik örömes mindenféle formális dolgai voltak. Én, mikor kicsi voltam, az anyám egy Porat, egy kadállal elkezdett zörgetni, csak akkor bementünk a hugommal, és az öcsémmel, és ez a nagyon nagy dolog volt. Ö, de ma már én a Györgyivel, a feleségemmel megvetett nulla ajándék. Azok a hisztériás vásárlások és jövések, menések, családok összevesznek mindenki idegbajos. Jó, de hát azért de én valamennyire ismertek téged, azért annak idején azért te tudtál hebehúrja lenni ez karácsonykor hirtelen megszűnt? Már hogy érted, hogy hebehúrgya? Hát a gyerekek, lenni, tehát, hogy, tehát hogy a gyerekekkel való viszonyod azért az, az időnként viszontagságos volt. A, hát igen, az, igen. A, hát, a de karácsonykor az ember A Az megkóf, kisimult? Azt, azt kisimítani, szerint így van. Úgyhogy elgondolkodtam ezen az egész karácsonyi idegbajon. Vásárláson kidobott pénzek ezrein, amik aztán kiderül, hogy nem tetszik, nem használják, visszaváltani. Nem úgy úgy, hogy azt találtam ki egy pár barátomnak, hogy olyan karácsonyi üzletet fogok küldeni, hogy kellemes karácsony utáni élete. Azt mondja, te utoljára, mikor kaptál ajándékot, vagy mikor adtál ajándékot, mert ugye azért nekem számtalan történetem van veled kapcsolatban egyszerűen abból adódóan, hogy csak úgy elmesélted. És azért rémlenek történetek a múltból. De mi a helyzet a jelennel? Hát nézd, ö, ö, ajándék. Kapásra abszolút nem számítok, mert egykitől volna a Györgyi, fő, akivel megsert, Nem, nem, nem, nem, feléltettél. Azt kérdeztem, kitől kaptál ajándékot csak úgy? Tehát ahogy az ember korábban valakit megajándékozott. A... Kitől kaptál, vagy kinek adtál? Hát, a kérdés jó, az agyam rossz. <gül> Ö, nem tudok így mondani, hogy kinek adtam ajándékot. De akiknek szoktam így karácsonytól ajándékot adni, az az, akik valamilyen módon az életteremben benne vannak, az orvos, a takarítón, a szóval ilyeneknek szoktam, és töröm is a fejem, hogy valami erőleti dolgot adjak neki, és ez még örömet is okoz. Köszönöm, hogy isten! Megcsúsztunk, volt egy 8 órás riportalanyom, de ő 8 óra 20-kor fog sorra kerülni, és türelmes volt. Köszönöm szépen. 06148909999 és 063677161490 egészen pontosan. Csendben elfáj a bal bokám, abban bízom, hogy ez a fáj és végül is egy gyógyuláshoz vezet, majd kiderül. Csak, hogy én is mondjak valamit, hogy mi jár a fejemben. 06189 és 0636771161. Úgy gondolkodjanak, hogy 4 perc van még az egy kiállítás képeiből ebből a furcsa mixből, amely sokkal 7 óra után 8 perccel kezdődött. Ma 2018 november 26-a hétfő van, soha többet nem lesz 2018-ban november 26-a, mint ahogy novemberi hétfő sem. Ez a Kejfej minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és fialajános műsora arról szólt eddig, és szól még néhány percig, kinek mi jár a fejében 0614890999 0999 és 063677 Igen, egy telefon még belefér, de amikor már csak másfél perc lesz hátra ebből a mixből, ami bekövetkezik 45 másodperc múlva, akkor már nem fogadok telefont. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ne felejtsék, a jövő héten keddel lesz nagyon messziről jött ember. akárcsal a Filipovval, és ha visszaérek külföldről, akkor velem. Lejött a határidő, nem fogadok már telefonákat, akik telefonáltak, köszönöm, a többiek pedig sajnálom, hogy nem éltek a lehetőséggel. Először is elnézést kérek. Farkas Gabriella. Lehet? Ilyet a közszolgálati rádióban vagy tévében nem lehetne elkövetni, mint ahogy az ATV-ben sem lehet. Valószínűleg a civil rádióban sem lenne szabad, mint hogy más helyeken sem lett volna szabad. Belejött, vagy nem voltak hírek. Játlán, nem volt semmi, sem az volt, amit én szerettem volna, és ebben benne van az egész rádiózáshoz való viszonyulásom, amely egy olyan szabadságot ad nekem, amilyen szabadság azokon az órákon kívül. Amikor itt ülök a mikrofon mögött, nagyon ritkán adatot meg, a mikrofon mögött pedig gyakorlatilag, független attól, hogy hányszor tettem embereknek szemrehányást nagyon sokszor. Ritka szerencsésnek mondhatom magam, Ebből adódóan ezt sínlette ön meg elnézést, hiszen abban maradtunk, hogy 8 óra után 4 perce beszélgettünk, és akárhogy is nézzük, most 8 óra 21 van, önnek ezzel nem kellett számolnia. Beszéljessünk arról a konstrukcióról, ami a rádió számára így nekem is fontos, beleértve, hogyha bárki egyébként valamit nem ért, vagy éppen ellenkezőleg ért, és mindjárt valamilyen reflexiója is van, akkor tegyük lehetővé, hogy ön az egyik telefonon van, tehát valamelyik telefon foglalt, de a 0614890999, illetve a 0636771161 ből az egyik biztos szabad, arra kérem a hallgatókat, ha kérdezni akarnak, vagy mondani akarnak valamit, akkor kísérletezzék ki, hogy melyik szabad. Én pedig figyelek, milyen Mi hétfő kérdés? és milyen kedv vár a civil rádióra. Aztán milyen szerd a péntek és szombat, vasárnap igen, is e, ami, Amiről ugye most elsősorban beszélgetünk, az a holnapi nap. Azt nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják holnapi napnak a civil körökbe, az a neve, hogy adakozó ked. Ez egy nemzetközi kampány, amihez a civil rádió is csatlakozott. A lényege az az, ugye az adománykérés, az ideológiája pedig a segítés, az önzetlenség, mégpedig a, a fekete péntek, tehát a Black Friday vásárlási őrület után egy kicsit, kicsit máshova figyelés. Úgyhogy erről, erről van szó ezen a héten a kampányunk az Facebookon, weboldalon, műsorokban, spotokban, mindenhol zajlik. és hát mivel nagyon sok önkéntesünk van, ők a saját személyes csatornáikon is próbálják képviselni a rádiót. Jó, azt tisztázni kell, hogy maga az a felhívás, amely a, a Black Friday után erre a kedre hívja fel a figyelmet, az... Annak a cégnek a létezésére vonatkozik, amely egyébként megszólal. Tehát itt maga a megszólaló és a célzott személy, már ha szeméről van szó, személyesítsük meg, az nem más, mint a Civil Rádió. Így van, igen, igen. Tehát itt egy, egyfelől ugye egy üzenetet közvetítünk ami az adományozásnak, meg a, a mások segítésének az üzenete, másfelől pedig a civil rádió fenntartása érdekében magunk is adományokat gyűjtünk. Mit, De, mit, mit üzen igen. ezen a kedden, illetve az előtt és utána a való napokon a civil rádió? Mit kér, és miért kéri ezt? A civil rádió két dolgot kér. Az egyik, hogy mindenki nézzen körül a saját környezetében, lát te valakit, az is lehet, hogy egy szomszédnénynek egy bevásárlás nagy segítség. Ez az egyik, amit kérünk. A másik, amit magunk számára kérünk, azok az adományok. Nekünk a legnagyobb segítség, hogyha valaki rendszeres adományozóvá válik, ugye rendszeresen hallgatja a rádiót, akkor adódik, hogy akár egy havi kis összegű rendszeres támogatást esetleg szívesen felajánlana. Ez nekünk a kiszámíthatóságot jelenti, mert ugye a civil rádiónak nincsenek normatív, jellegű, stabil bevételei. <kül> Tehát nagyon nagy mértékben függünk a, a barátok, adó, hallgatók, adományozóknak a jó indulatától. De ugyanígy örülünk egyszeri adományoknak is. Nekünk most az a nagyon fontos, hogy minél több embert meg tudjunk szólítani, és minél több ember rá, nyomjon rá a támogatás gombra, ami a honlapunkon található. Ez egy különleges alkalom, vagy nem egy különleges alkalom, csak ilyen még nem volt a civil rádió életében? Is, is. Tehát különleges alkalom, mert ilyen még nem volt. A civil életében, hogy az adakozókert kampányhoz ö, csatlakozott volna, és nem volt még olyan, hogy ilyen sokan gyűjtöttünk volna egyszerre. Tehát olyan már volt, hogy négyen-öten heroikus küzdelmeket vívtak, de hogy ilyen sok önkéntesbe csatlakozott volna, ilyen még nem volt. Másfelől viszont ö, olyan szempontból nem egy extra helyzet, hogy, ö, hogy a rádió az tulajdonképpen folyamatosan, és folyamatosan próbáljuk építeni a, a, azoknak a körét, akiket támogatói körnek nevezünk, tehát akik folyamatosan odafigyelnek a rádióra, és, és valamiféle elköteleződést vállalnak, nem önkéntes műsorkészítőként vagy technikusként, hanem támogatóként. Ugye a hallgatóimnak a nyelvén beszéljek, hiszen ön magyarul beszél, de van egy kejfejancsi nyelv, valójában Igen. itt egy elemcserére való felhívás zajlik, nem kejfejancsira vonatkozóan, hanem közvetlenül a rádiónak. Az a mód ahogy itt most önkéntesekkel, önnel veled zajlik, ez a sorozat és beszélgetés és más beszélgetések, azok valójában milyen változást mutatnak? Tehát mi ez a változás, aminek következtében most így próbál pénzhez jutni a civil rádió, amilyen próbálkozás korábban volt, de nem ebben a formában? Mi változott? Hát a körülöttünk lévő világ, Változott, a magyarországi helyzet változott, ö, annyiban, ugye, hogy, hogy értsék a hallgatók, hogy ö, ugye a civil szervezetek arról voltak híresek az elmúlt húsz évben, hogy jobbra-balra mindenhova pályáznak, esetleg olyan pályázatokon is indulnak, ami nem feltétlenül az ő területük. Na ez ma már nem nagyon lehetséges, mert hogy nagyon kevés pályázati lehetőség van. És, és ez a, a teret nagyon beszűkült. Na most nekünk, próbálok, hogy mondjam, szalonképesen fogalmazni, tehát nem nagyon vannak kormányzati megrendeléseink, nem is ez a célunk, hogy legyenek. Tehát a rádió az egy közösségi rádió, a nevében is benne van. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok ember összejön, és nagyon sok ember sokat dolgozik azért, hogy ez működjön, és ugye az önkénteseknek nem kell pénzt adnunk. De az, az Honnan jó, lettek élet. önkéntesek? Tehát hogyan alakult ki hirtelen, vagy nem hirtelen az, ami korábban ezt a rádiót ebben a formában nem jellemezte? Ö, korábban még ennél is több önkéntes volt. Tehát ugye a rádiónak van egy 25 éves története, és a hőskorban, amikor én, én is kívülről drukkoltam, tehát én se régóta látom belülről a rádiót, Elre de akkor akkor száz akkor fölött volt bőven az önkéntesek száma, tehát az aktív önkéntesek száma, akik úgy lettek, hogy a szektorban, tehát a civil szervezetek környékén voltak olyan emberek, akik hiányolták ugye a Jó, Ezt én tudom, talán a hallgatók is tudják, de ugye itt igen? most, akik újak lettek, azok mindenféleképpen uh -huh. tudatosabbak és szervezettebbek tűnnek, függetlenül attól, hogy ez a hang egyébként milyen mértékben szólítja meg a hallgatókat, akik korábban ehhez a hanghoz nem, vagy csak kismértékben voltak hozzászokon. Hát igen, illetve azt mondám, hogy, hogy szervezettebbnek muszáj lenni, és ugye az, az önkéntes műsorkészítőknek muszáj azt megérteni, hogy a a rádió finanszírozásával is ilyen módon szeretet kell vállalni. Kis türelem, 0614890999 és 0636771161, Természetszerűen csak az egyik vonal él, mert a másik vonalon Parkas Gabriellával beszélgettek. Én nem venném rossz néven, hogyha valaki bekapcsolódna, nem feltétlen azért, mert ő maga is hozzá akar ehhez járulni, egyébként, ha igen, az még jobb, hanem olyan kérdést te föl, amely kérdés egyébként a hallgató fejében vetődik fel, és nem egy professzionális gyűjtő és egy professzionális műsorvezető beszélgetéséből adódik, hanem talán valaki úgy érzi, hogy ezeket a kérdéseket megfogalmazná, mert ugye erre egyébként eddig nem kapott választ, hogy Farkas Gabriella ezen a héten elkísér bennünket talán még a jövő héten is, mármint aktívan a műsorban, annak hajrá, csak kísérletezzek ki, hogy melyik telefonszám szabad. Mi az elvárás? Mi a, mi a helyzet? Hogy írjuk le a templomegerét? Mennyi ennivalója van ennek a templomegerének? Mi az, amit a civil rádió szeretne? Mi az, ami realitás, ami rossz kérdés, hiszen ilyen formában gyűjtés még nem volt? Milyen reményeket fűz hozzá az akárki, aki egyébként ebben a kérdésben itt a rádióban döntött, és aztán aktív és passzív munkatársakat talált ahhoz, hogy élelemhez juttassa a rádiót, ami ebben az esetben pénzt jelent? Uh -huh. Az akárki a többen tehát hogy itt több, többen vettünk részt a döntésben. A, a, a mi, mi adott, milyen mi ennivaló van, arra azt kell mondjam, hogy <coughs> ami éppen csúrran cseppen. Tehát, ez meddig elég? Csak, hát két-három hónapra előre látunk, és és hogy mire van szükség, arra egészen konkrét számokat tudok mondani. A havonta a másfél millió forint az, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy, hogy meglegyen a stúdió, meglegyen a műsorközvetítés, ki legyen fizetve a telefonszámla, ami ugye a mostani beszélgetéssel is jelentősen növekszik. Tehát ez a másfél millió forint ebben benne van annak a három embernek a bére vagy vállalkozási díja is, akik valamennyi pénzt, itt kapnak, mert ugye van három olyan munkatárs, aki, aki nem műsorkészítőként, hanem a háttér szerepekbe dolgozik. Tehát ez, ez a másfél millió forint, ez más rádiók, rádiók működéséhez képest elég nevetséges pénz, de hát ennyire feltétlenül szüksége van a rádiónak ahhoz, hogy működhessen, és, és hát igazából ugye a biztonságot az adná, hogy ezt sok-sok-sok ember adná össze, tehát, hogy itt mi a cél, az az, hogy minél több adományozó legyen. Tehát azt mondtuk, hogy a, nagyon fontos az összeg is, ami összejön, de hogy még fontosabb, hogy hány ember adja össze tehát ilyen egész kis összegű adományoknak is nagyon örülünk, a legjobban a rendszeres adományozóknak örülünk. Ugye ez, e, itt szó van ennek a három ennek a fizetéséről a rádióban pedig szükség van, ugye van egy műsorszolgáltatás, ami ugye a, az adóknak a, a költségei, a, a villanyszámla, a telefonszámla, van egy bérleti díj, amit tudtommal fizetnie kell a rádiónak, mert hogy nem saját ingatlanjában Igen. van, a munkatársak zöme nem kap fizetést, de az, amit itt most felsorolt, mivel egészül még ki, ami aztán végeredményét tekintve nagyjából elvezet a másfél millióhoz. Hát fizetünk még jogdíjakat, ugye igen. zenéket játszunk, tehát azok után jogdíjakat kell fizetni, szerverbérletet fizetünk, mert ugye fenntartunk egy honlapot is, ami egyébként fejlesztésre szorulna hírszolgáltatásért is fizetünk, és hát időről időre ugye a 20-25 éves eszközök azok sajnos tönkre mennek, tehát például a jövő év nagy kihívása lesz az, hogy a keverőpultot le kell cserélnünk, a központi nagy keverőpultot, mert hogy nagyon rizikos, bármikor bedögölhet, és szeretnénk ennek elébe menni, az egy ilyen 1 millió körül. körülé. Mi a támogatásmódja? A civérádió weboldalán www.civérádió.hu van két szép gomb, az egyik egyszerű adományozásra ad lehetőséget a másik rendszeresre, aki rákattint valamelyikre, az átkerül egy felületre, ahol nagyon-nagyon egyszerűen név, e-mail, cím és összeg megadásával már lehet is adományozni. És van egy olyan weboldal, adjuk össze.hu, ahol azonnal lehet látni, hogyha céltért a támogatás következő másodpercekben. nulla um, hat holnap az önnek neked megfelel, -e? mert holnap ugye első van aztán Nemes Gáborral beszélgetek, de a kettő között akkor már nem nagyon tudok ennyit csúszni. A 8 óra 4 körül, vagy pedig a 8 óra 20 körül, mondván, hogy az nem lesz egy ilyen hosszú beszélgetés, az mennyire felel meg, melyiket válasszuk, a 8 óra 4-et vagy a 8 óra 20-at? Nekem mindegy. Nem. Látsuk meg, ahogy gondolod. Jó, jó, nagyon szépen köszönöm, hogy az ugye azt a jó. szabadságot adja meg nekem, hogy nem tudok késni. De még egy lehetőséget adnék a hallgatónak, aki esetleg olyan praktikus kérdést tesz föl, amit én nem tettem föl, független attól, hogy a hallgatók azok tapasztalhatják, hogy gyakorlatilag ebben a rádióval is azért belépek annak a folyónak a medrébe, amely folyó számomra nem idegen, de most nem rólam, hanem a rádióról van szó, független attól, hogy az előző esetekben sem közvetlenül csak rólam volt szó, hanem a rádióról is. Mondhatnám, hogy ez okoz némi reminiscenciát, de ez már legyen az én bajom, függetlenül attól, hogy a hallgató ezt átérje, vagy sem mondván, hogy az előző munkahadó cégeim sem álltak túl jól anyagilag. 061489 0999 és 063677 Halljuk egymást. Jó reggat! Jó reggelt, Tagányi vagyok. Azt szeretném kérdezni a Hölgytől, hogy tudnak-e küldeni csekket? Uh -huh. uh, nem szoktunk, uh, de hogyha e-mailbe kapunk ilyen uh, igényt, akkor, akkor tudunk küldeni, uh, hogyha nem tud, vagy nem szeretne online utalni. Van erre lehetőség a civilrádió, kukat civilrádió.hu. Csímen lehet jelezni az ilyen Jó, izrendszer. mert én, mondjuk én lehetnék egy ilyen nagyon szerint kis adományozom ki de én mindig csekken adom föl, Aha. ezért kérdeztem. Itt ezen az e-mail címen, hogy eltetszik civilrádió, kukat, civilrádió.hu és akkor oda, hogyha megírja a címét, ö, akkor el fogjuk küldeni a csekkeket. Jó, és köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm. Viszont hallásra, köszönöm. Van-e másnak kérdése? 061489, 0999, illetve 06306771161, a kettő közül az egyik élben, egy a másikon Farkas Gabrielával beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése. Beszélgetünk egymással. Ez De. a civil rádiónak a lényege. Van-e bárkinek másnak kérdése, vagy majd holnap fölteszi? E aki öntéged akar megtalálni kérdéssel, vagy nem nagyon van mit kérdezni, hiszen rá uh -huh. kell menni a weblapra, és akkor ott mindent megtud. Mindig van olyan, hogy vannak plusz kérdések. Személyesen engem a farkasgabi kukac civilrádio.hu címen tudnak elérni, de ezen a központi címen a civiládió Kukat n is minden e-mailt elolvasunk, és megválaszolunk. van -e? Még valakinek kérdése, vagy akkor megmarad ez a holnapi nagyjából 8-20 vagy 8 óra, 4 és 8 óra 30 közötti beszélgetéshez. 061-489 0999 illetve 0630 6771161 Van bárki? Jó. Akkor folytassuk holnap. Köszönöm szépen. Viszont Én köszönöm. Viszont hallásra. 8 óra 37 perc van, én most elmegy pisilni, addig senki nem fogja felvenni a telefont, de utána felveszem. Örös hallgatom B. Margit, aki nem mindig gondolja át azt, amit csinál, és most is ez történt. A Szilágyi János beszélgetés után küldött nekem egy e-mailt. Ezt írja B. Margit. Szilágyi János után szabadon nekem ez jutott eszembe, és nem a saját gondolatait osztotta meg, hanem idézett Sándor Ersi Facebook oldaláról. méghozzá az alábbi szöveget. Ha van bármi gondolatuk, akkor osszák meg velem, aztán következik egy másik téma. November 24én 2012 perckor az alábbi szöveget tette közé Sándor Erzi. És eljött az a korom, amikor már nem indulok el az esőben, nincs az a sting. Sorco életem felkiátójal. Do you think you can make it? Figyerek Deutsch. kérdetetlen dolog ez a ez a Facebook 24. az ugye szombat volt Laci, mikor volt a szalagavató? És de onnan facebook osztá? Hát látják, így lesz a kejfély, Jancsi. Ugye, nem ismerősöm Sándor Elzsét, tehát fel tudom olvasni. Elolvasom önöknek! of United States, Nem ismerősöm, csak megnéztem. Jó, hát akkor olvasom. Azt írta tehát, csak Szilágyi János a beszélgetés beszélgetésültött eszébe B. Margitnak. És eljött az a korom, amikor már nem indulok el az esőben, nincs az a Sting. Szorika vesző életen felkiáltója. Azt írja Magyar Katalin, akit nem ismerek, én is így nem jártam. Erre így reagál Sándor tíz éve még elindulok. Zsonnai Andrea Zsózsó, tíz éve nem esett. Szemere Katalin. Egy másodperc. Igen. Ő a hajdan volt német. Német? Népszabadság. Népszabadság, biztos. Nézem. Igen. Ő azt írja, Uh, Sándor Ezi volt tíz éve november végén szabadtéri koncert. Sándor Ezi nem tudom, de 2011-ben Moszkvában a Vörös Vöröstéren, októberben valami gigalight volt, azt láttam. Uh, valószínűleg a szövegből adódóan az tévében no. lehetett. Konok Péter, aki a szabadfogásban vált uh, világhírűvé, uh, egy szóvicet süt el, No Stinging in the Rain. Sándor Elzsie, azt írja a nagy örögök. Azt írja Révbíró Tamás, aki dolgozott a Magyar Hanglemez és sok máshol. Én Sting miatt 30 évvel ezelőtt sem mozdultam volna ki itthonról, bezeg be a Stont végültem az esőben. Erre azt írja Dezsényi Katalin, Ex Rádió, Magyar Rádió, pedig Sting elég jó mondhatni, amikor a Szóz esőben kezdte, nem november volt, hanem meleg idő, és el is állt, onnan tudom, hogy én is ott ujjongtam sokakkal, meg Bécsben is. Írják tehát olyanok otthonról, vagy bárhonnan, akik most a Sting koncert kapcsán facebookoznak, miközben ezzel párhuzamosan van a Sting koncert, de ők a Sting koncertről írnak, miközben nincsenek ott, majd meglátjuk, hogy magában a folyamatban bekerült-e bárki, aki egyébként onnan ír. Balog Erzsébet szintén magyar rádió, Sting nem elég jó, hanem nagyon jó mondhatni. De Zsínyi Katani pont ezt jelenti, amit írtam. Révbíró Tamás, sokkal több dologra mondják mások, hogy elég jó, mint ahányért elmennék itthonról. Csorba László az én hangvérnököm, tehát erre mondom, hogy egészen elképesztő Virtuális, vagy valódi közösséget teremt a Facebook. giről tudom, most már visszakérdezve, hogy a, az egyik gyermeke szalagavatóján van, de onnan is Facebookozik. Sting egyedül is zseniális, a Stones-ban öten együtt azoknak érdekes, igen, ezt én azután írtam, miután hazaértem. Á, nyugodtan leülhetsz, tehát de... nem Azt mondja, hogy ezt már azt követően írta, hogy hazaért, akkor ezek szerint az a szalagavató az hamarra fejeződött be. Köszönöm szépen. Hamarra fejeződött be, akkor csak a magam szalagavatójából indultam ki, a lányoméból, ami évfélig tartozott velem, nagyon sokáig. Jöjjön Répíró Tamás, négyen, egy meghalt, egy kilépett. Itt elkezdődik a Rolling Stones-nak a pontosítása. Csorba rászul, jó kerekítettem, Kelenkárói. Szintén népszabadság. Miért kellene a Stones-t összehasonlítani Stingel? Amúgy nem lehet. Azt írja valaki, hogy Szemere Katalin ott volt a Stingen. Ezt írja nekem valaki. Akkor vissza is megyünk Szemere Katalinhoz, hogy ebből kiderül-e. Szemmelre Katalin, ez 10 éve, november végén Szabatédi koncert. Tehát valaki, aki ezt írta nekem, valahonnan tudja, magából a Facebook üzenetéből ez nem derül ki. Köszönöm az információt, ez egy személyes információ volt. Tehát valaki ezek szerint ír a Sting koncertről, ami egyébként számomra maga a borzalom. Lehet, hogy velem is előfordul, hogy időnként megnézem a telefonomat, koncerten nem valószínű, csak akkor, ha előveszem, mert abban a zajban elvileg az ember nem érzékeli sem a telefonnak a rezgését, sem a hangját. Ezzel együtt biztos rám lehetne olvasni, hogy előfordult, hogy telefonomat elővettem koncert alatt, de az egyetlen egy dolgot egészen bizonyított, hogy egyébként nem kerültem olyan mértékben a hatás alá, amit egyébként egy koncert nem árt, ha előidéz. Megyek tovább, tehát azt mondja, hogy Kellen hogy miért kellene a Stones-t összehasonlítani? Stingel amúgy nem lehet, elmentem Bécsbe, Simonért és Stingért, Simonért, nem tudom, azt talán a, a, nem a Paul Simon lehet, de a Stonesért végültem az esőt, és nem, nem állt el, csak mintha abba hagyták. Más kérdés, hogy 40 felett mit ér a rocker, 70 felett pedig az egyik megváltoztatta a világ folyását, a másik belépett a folyásba. Tudom, ezt talán egy koncepten nem látszik, de... György, Révbíró Nem is hasonlítja össze senki, de az egyiket végültem a zolgó esélytket, a másikat lemezről, sőt YouTube-on sem hallgattam, ez nem összehasonlítás, csak természetes reakcióm. Paul Simon-ér -el is elmentem az MTK pályára, és esőben is elmentem volna, ezek szerint Bécsben már nem ment el. Kellen, Károly! Ami hm. amilyen szerencsém volt, új Péter rövid volt, maradt két hasáb, és azt én írtam tele, még úgy is, hogy beleért a cikkébe, időbben nagyobb generációs kolléga mondja, hogy neki az sem, neki az sem kell, hogy játszanak, őt már a zene sem érdekli, csak hangozzék el az a mondat a névstárijamban, hogy Ladies and Gentlemen, the Rolling Stones, ő a rendszerváltás is innentől számolja, és akkor kellen Károly hogy mindjárt meg is jeleníti ezt a népszabadságot egy posztban. Na menjünk tovább. Megszólal még valaki, aki azt mondja, hogy én is repültem volna, csatlakozom, bár kicsit fáj. Egy vicces ember, akinek állneve van, aztán jön Sándor ezt készén lekéset vagy tíz évet, de biztosan. Igen. Jön Bihari Ágnes, szintén ex-magyar rádió, lehet, hogy most ő is szorizza, hogy bevallott ezt a haknét. Jön Sziszó, Magyar Narancs, én et a koncertre nem indultam el hasonlókok miatt. Aztán csorbanásztál az én hangmérnököm még hosszan ír, aztán írt Szejszelgában rendező, és a végén itt van még Zelki János, az egyszerű kiménsépp is ezt mondta, ami arra vonatkozik, hogy Hofmarita azt írta, hogy az esőleg mosta a kormot. Mindez annak aprópóján, hogy Szombaton Sting koncert volt a hősök terén. 8 óra 50 perc van, valakit ez a történet megihletette annyira, hogy hozzászól, vagy ott marad a levegőben a lesz kardja. 061 4890 9999 06148909999 és 0636771161. Jó, Jó reggelt. Jó reggelt. Eppel velem is előfordultott, hogy a telefonomat apráltam koncert közben. Ez egy Rammstein koncert volt a sportcsarnokban, és hát a a dolog vége az az volt, hogy ugyezem, hogy három vagy négy nugáltak a telefonon a földön, tehát most sajnos ki kellett tiktatni, képernyőcsöre, meg minden. Nem jó dolog. Mert ő zavarta őket? Nem, nem, nem. Engem zavarta a telefonállapota utána. Őket egy kicsit sem zavarta. Nem, félhet, a telefon hogyan került a földre? Elejtettem. Jó, ja, hát épp? az ilyen. Úgyhogy, hát engem mennyi tapasztalatom van ezzel kapcsolatosan. Inkább jobb kihagyunk. De most amikor én arról beszélek, hogy miközben velem is lehet, hogy előfordul, de most, most arról beszélek, hogy az valójában azt jelenti, hogy valamint kívül kerül az ember, nem? Tehát, hogy nem kerül a hatás alá annyira, hogy a telefonja a zsebébe maradjon. Hát igen, nekem valószínűleg egy olyan ütésem volt akkor, hogy, hogy, hogy olyan elképesztő képi anyag volt, hogy ezt mindenképpen gondoltam valakivel megosztani. Jaha ez, jaha, ez ez jaha. rossz ötlet volt. Magyarul, hogy fényképezett, vagy videózott. Így van. Így ha, lett, az egész más. Az, az, az is fura dolog, de, de az egészen más. Az, az, ugye egy egészen hihetetlen dolog, ami korábban nem létezett, Folt hogy az ember egyidejűleg vagy valamivel később valamit megosszon a másikkal. Közben küldték nekem, hogy Szemere Katalin valóban kint volt. Nekem az egészről tudja, hogy mi jut most az eszembe azt, hogy ezt olvasom? Esélye. Mint amikor valaki az utcáról benéz egy étterembe, és miközben néz, nem tudom eldönteni, hogy ő most pozitívan vagy negatívan viszonyul-e azokhoz, akik bent vannak, miközben semmi sem e, akadályozza őt meg abban, hogy tovább menjen, vagy bemenjen. De ő mégis kintről néz be, és van benne valami olyan, ami engem zavar. <gül> Ha nem érthető, tudom, amit mondok. Értem, nem tudom, hogy vett valaha a Borbét című előadáson? Nem voltam, ott csak tudom, hogy volt ilyen. Tehát én voltam, nekem nem tetszett, ezzel együtt ott volt ez a jelenség, hogy zajlik az előadás, és akkor ott a és Ó, ez majján, tökéletes példa, amit mond, az nem ugyanez. Az ez nem nem ugyanaz, de hasonlít. Annyiban hasonlít, amennyiben az én példámat ön átvette, és azt mutatja, hogy az én példám nem volt tökéletes. Számomra akkor másféleképpen fogalmazok, az a sorozat, amit felolvastam, más vonatkozásban azt mondja, mint a fogjuk meg és vigyétek. Ja, igen, igen, igen. Tehát ha el kéne dönteni, hogy valójában ez a levelezés miről szól, amit én felolvastam? akkor azt ön meg tudná mondani, mert én a fogjuk meg is vigyétekkel tudom azonosítani, és van bennem egy tízes skálán egy nyolcas idegenkedés. Van valami olyan passzív okoskodás egy eseményel kapcsolatban, amit ráadásul egy hallgatom a Szilágyival hozott összefüggésbe, aki már nem vásárol ajándékot a környezetének, ami belőle pozitív érzelmeket váltott ki, bennem pedig abszolút negatív érzelmek vannak, mert azt feltételezem ezekről az emberekről, valamennyi őjükről, hogy nem csak testben öregedtek meg. Csináljátok, igen. Részt akarok tulajdonképpen, ez olyan részvétel, de mégsem leszek részt. Hát illetőleg a múltban való olyan elrévedés, amivel én, és még egyszer, nem vonom magamat ki. Tehát én nem azt mondom, hogy ők, szükség esetén azt mondom, hogy mi. De ezt olvasva szívesebben mondom azt, hogy ti, mint én, mert azt gondolom, hogy én ebből most akarok kiszállni. Ha egyébként benne voltam. Köszönöm szépen. 061 489 099 egy Téma nélkül soha nem marad a kifejöncsi. Figyelek, érthető vagyok? nagyon ellenségesen viszonyulok ehhez a levelezésselt. 06148 és 0636771161 Senki? Vagy csak nagyon türelmetlen vagyok? Minden nap utolsó műsor, minden nap kísérleti adás 06 148 9099 és 06 1161. A jövő héten nem hétfőn, hanem kedden lesz este fél nyolctól, nagyon messzül jöttem ember tehát nem hétfőn, hanem kedden. Valaki felhívta a figyelmemete az Index vezércikkére, tényleg ki akarják egy csinálni Endi Vajnát címmel, Kovács Bálint és Rovó Attila írása. Szerzőj. Mellékesen arról is ír az Index, hogy hadi állapot bevezetését javasolja az ukrán elnök. Csak aztán másfelé vette a műsor az irányt, függetlenül attól, hogy bárki beszámolhatott volna erről, Ittokban még az is lehet, hogy vágytam arra, hogy a Filipov betelefonál, de így semmi nem működik felszólításra. Holnap valószínűleg azért ez téma lesz minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Nemes Gáborral. Nagyon fontos, hogy kicsinálják-e Andy Vajnát, vagy sem, de hogy Oroszország és Ukrajna között lesz -e háború, az attól tartok, hogy fölében nő annak a témának, és akkor látják, a ink hol marad mint téma. Hajjaj, már csak kullog mindenek után. 06148909999 és 0636771161 Ki? Hát akkor majd később telefonálhatnak a 8 órás hírek végül is talán elártak 9 óráig, mert látjuk, mennyire aktuálisak. A akkor egy Youtube videó, Sándor Erzsi, nézem a youtube on a azért írtam volna, hogy nem leszik, oda, hogy a otthon van, vagy már is nem állj egy hát itt el lehet, hogy jobb, hogy nem láttam, volt ebben még a szomorú Sandori, a Erzsi, franz tudja, akik meg ott voltak azokban, meg valami heroikus ragaszkodás, írja ő. Majd az én hanguljánaköm, akik egyfajtában dumálnak alott, azok minek mentek ki a fotóját, megnézhetik bárhol. Igen, itt van az, hogy szavagavatom voltam. Az érintettekkel, vagy azoktól teljesen függetlenül, egy jellemrajz szintjén ki lehet mutatni A dolgokat egy jellemrajzésből. De látható, hogy oda nőket olyan nagyon nem foglalkoztatja, orosz leendő háború, Andy Has raised it bloody flag. Egyik se. Yeah. A... And the the Civil mm -hmm. rádiónak való adakozás. Itteni elemcsere. Kerenc ura négy perc Mindent fogjunk az időre. nem tenném. Nulla és az megmondani, de hirtelen olyan nehéz lett a lelkem. Túl nehezek lettek a karácsonyfadíszek. díszek. So Senki Kérlek, szépen, hadd mondjak valamit a Zugló tévéről, ti ott voltatok ugye a bakácsra, mint a két csaposok, ugye? Igen. Sokáig én is voltam voltannátok. És most az interneten véletlenül ráakadtam egy ilyenre, hogy a félkarú csapos, és a baki ott van, a, éppen a parakovácsa beszélgetett van, akkor júniusban. Ez most milyen? Ez most Mit most? Te már nem leszel, vagy különváltatok? Félkarú csapos? Igen. Nem is tudsz erről? Nem <gül> <Jó. így. gül> Ugyanolyan neon betűkkel van kiírva. A félkarú csapos, és júniusból, menj, menjére az internetre, a Vaki beszélget a parakovácsal egy 30-40, ugyanan a 40 percet, mint ahogy ti. De ez egy 20 sorozat, 20. vagy az egy darab? Nem tudom. Egy adással láttad, nézésem rá, vértőbb félreztem, bejött a vakács, és beírod azt, hogy a félkarú csapos, biztos be fog neked is jönni Zugló tévé. Június 8-i uh... De Nem nem, nem tudom, másrésztről meg Um, ugye hát ez most egyfolytában, hát ez úgy, úgy, úgy, úgy pszichodráma ahogy van, most ugye arról van szó, hogy én annak idején felajánlottam a Bakásnak, hogy csináljon ketten egy műsort, okay. amely megelőzött egy időközi önkormányzati választás, képviselő választást, tehát nem polgármester választást zuglóban. Egy hosszú sorozat volt, illetve rosszul mondom, mert az, az, a, az a választásokat előzte meg, nem a, nem a, nem a, nem a, nem a képviselő választás, az a, az a parlamenti választás előzte meg. Okay. És annak az én ötletemből két csaposok volt a címe, és ezek szerint a Bakács csinált ott egy műsort, amiről én nem tudok. És most valójában arról beszélgettünk, miközben te ezt felfedezted, hogy valójában nekem erről tudnom kellett volna e, vagy Felt sem, feltét, beleértve azt, aki csinálta, és beleértve azt, aki ezt lehetővé tette. Nekem ezt kicsit tudod, mire hasonlítam, hogy vagy 11 név ezelőtt, ezelőtt, hogy az nem tudtál lejönni az articsokába, és ott ott az egész társadalom, és az Új Péter vezette el a misod helyett. Emlékszel erre volt egy ilyen. Az Új Péter vagy a pálinkás? Az Újtéter. Újtéter vezett erre a felszemély piros torna cipőjében. De egyszer ez, ez nem is értem, hogy hogy erről nem tudtál, nem is tájékodta a személyeket. De még, még a cím is ugyanolyan, ugyanolyan betűk, minden ugyanaz, a betűk minden ugyanaz, és a, ez a félkarú csapos meg a két csaposok voltál, és nem is tudsz róla. És ez júniusban volt, tehát így már többit fél éve. Azért a bakit is megkérdezem majd, meg te is megkérdez, hogy egyetem Miért hogy én nem tájékoztatnak ez azért nekem furcsa. Nekem is furcsa, de az biztos, hogy most ez így nem fogom fölhívni. Egy témával több. egy. Igen, itt van, 2018, június 28. De van itt békés voltán is, június 24, Erhard László, 21. Aztán Ligeti György. Hát ez egy sorozat. Na emberek, mi csináljunk ezzel a történettel? adiói történet, valaki megszólalhatnak. Van egy műsor, amit én kitalálok, én oda hívok valakit, én abba hagyom, a másik más néven tovább folytatja, de a cím azért arra utal, hogy összeköttetésben lehessen az előzővel, és se az, aki ezt lehetővé tette, aki egyébként ez most maradjon az én édes titkom, egy politikusról van szó, sem a bakács nem tájékoztat engem erről. Van -e ez ügyben tennivalom? 061 és 06 egy Lehet, hogy egy ilyen pillanat lesz majd az, amikor azt fogom mondani egyszer, most biztos, hogy nem, hogy én ezt abba vagyom. És ebben nem csak a csalódottságom lesz benne a bakács kapcsán, meg annak kapcsán a lehetővé tette, de ő legalább nem közelismerősöm, hanem az önök részvétlensége is. Részvétlensége nem csak a tekintetben, hogy nincsenek érzelmei kezében, hanem hogy nem mondanak semmit. Én nem arra kértem önöket, hogy foglaljanak valaki mellett, vagy valaki ellenállást. Azt kérdeztem önöktől, azt követően, hogy a Horváth Péter ezt kiszúrta, azt is felruhatják a Horváth Péternek, hogy ezt még nem magánemberként osztotta meg velem, de ez, ez, ez, ez kész, ez maga a kejfejancsi. Ez egyébként az, ami hosszú távon mindig azt mondtam, hogy ez maga az élet, miközben egyébként ahhoz, hogy ki kell menni az utcára. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok fiavá, úr! Hát én megdöbbentem ezen a amit most a Horváth Péter mondott, hogy vakács. Nem szólt. Nem szólt önnek. Mi? és hogy egyáltalán. És akkor most én hogyan viszonyuljak ehhez? Hát szerintem kellene, hát nem is tudom, hát igazából le kéne a vakától, de... de hát, hát erről értem, most akkor mondjam azt, <gül> hogy ezt valaki elmondta nekem, miközben ő meg erről nem gondolt nem. még a legutolsó alkalommal szólni egy szót, se azt gondol, hogy ez így van jó. Hát ez... Így. Megtenni olyan ember is, aki nem szokott betelefonálni ebbe a műsorba, hogy hallatja a hangját. Köszönöm MPK-nak, hogy telefonált félret, és nehessék. Lett volna még egy ötletem, itt a Puzsér kapcsán, de most a Korvár Péter kidökte a Puzsért. Jó reggelt! Halló, jó reggelt! Jó reggelt! reggelt. Figyelek! Na, most ketten vagyunk a vonalban. Hát Néze a felhívást, akkor hányan legyünk még a vonalban? Illetve rajta, úgy gondoltam, hogy önön kívül bocsánat. Hát Önön kívül még ön van, de ez általában telefonbeszélgetésekre is hát szabad. Én úgy, úgy hallottam, biztos a saját hangom alatt. Ez könnyen is, lehetséges. Ketten. Na, vagyunk. most az a lényeg, én nem szoktam telefonálni, de most azt tudom mondani önnek, hogy meglepődik egy szalámi tolvajviselkedésén, viselkedésén. Úgyhogy csak ennyit, semmi más. De én a bakásat régebb óta ismerem semmi szalámi tolvaj lett volna. Tehát aki szalámi tolvaj, tehát aki hazudik, az lop is, aki lop az. Tehát ahogy a szalámi tolvaj kéne ezt levezetnem. Ez nem stimmel, mert korábbról ismerem őt. Lehettünk volna többen is. Ez a telefon kibírt volna egy harmadik résztvevőt. Jó reggled. Jó reggelt Fiala úr, pont azért, mert régóta is, mert én most azonnal fölhívnám a bakácsot, és megkérdezném tőle, hogy miért nem szólt erről, mert azért ez egy kicsit a bizalomnak a, szóval bizalommal visszaél. Hát, most biztos nem írva. Jó. jó reggelt. Jó reggelt Fiala, fiala úr, javaslom, hogy élőadásban hívja fel bakácsulat, és kérdezve meg, hogy mi ez. Ez egy újabb zuglói árulás. Hogy egy egy zuglói árulás? Ha megkérdezem, akkor a, a nagyon messzire jött emberben kérdezem meg. Jó reggelt! Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Ha valami nem stimmel, akkor legyen hívjon fel. Sokkal járnak a nagyon messziről jött emberrel, lehet, hogy azok már mind dolgoznak. De aki nem dolgozik, és hallja, nem telefonál. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Figyelek! Én úgy gondolom, hogy ez aluli ütésnek számít nálam, nem tudom, hogy jönnék. Nem lehet érteni elnézést! Bocsánat, ővén aluli ütésnek számít nálam ez a bakácsféle történet. Én is így meg, az az igazság. Úgyhogy, hát én nagyon vacilálnák, a felhívom, nem hívom, de ha hallgatja a bakács, akkor... Hát nézzek, egy hét múlva meg egy nap úgyis találkozunk. Nem tudom, nekem biztos, hogy kellemetlen hetet okozott volna ez a történet. Nézzek, azért nagyon furcsa a dolog, tudja, mert én a bakáccsal nagyon sokszor Várj, várj, telefonál. Jó reggelt. ha -ho. Jó reggelt. Most hü hülyen fog hangzani, de valószínűleg. Pont amikor bezártam a lakásom, hogy mielőtt beszálltam az autómban, kettő között történt, nem tudom, mi történt, viszont nagyon kíváncsi vagyok rá. Mert mire? Hát, hogy most mi van a vakácsra, mert hogy... Ha, vagy ötletig nem a rádiót, és közben lett valami, amiről én nem tudom. Arról van szó, hogy a Horváth Péter kiszúrta, és azóta utána néztem öt vagy hat, vagy ki tudja hány adás ment, félkarú csapos címen a Zugló tévén, anélkül, hogy erről nekem bárki szólt volna, miközben a két csaposokat én találtam ki, én közvetítettem a Zugló tévéhez a bakácsot, és most az a kérdés, hogy mi a tendő. Illetve az volt a kérdés, hogy kinek mi jutott az eszébe. Aha. A Zugló tévének van köze az önkormányzathoz? Nincs. Szóval, hogy Karácsonyi Gergőnek nem kellett volna erről neked szólnia. Nem. Annak kellett okay. volna szólnia nekem, akivel az én az annak idején jobb. megegyeztem, aki okay, egy politikus, és akit itt nem kívánok meg. Hát, uh hogy -huh. is vélzik. Többsebbből. Jó reggelt. Jó reggelt, Könösdő Krisztina vagyok. Hát ez már a csalódás... Nem, nem, is, nem is tudok mit szólni hozzá, keserülett a számítás. Nekem és, is. De nekem mindenképpen... de az előző beszélgetés után két felé is. Tehát az a politikus, akinek van beleszólása a televízióba, hogy ő se szólt nekem. Igen, ez, ez, ez, ez ilyen dupla. Tehát mindenképpen tisztázni kell minél. Hát nézd, ezt tisztázni nem nagyon lehet. Már csak az is lehet, mert ugye a bakáccsal én. A nagyon messzire jött ember keretében legalább háromszor úgy rögtam össze a port, hogy háromszor visszavonulót fújtam a tekintetben, hogy folytatjuk-e így ebben az összeállításban vagy sem. Ez itt most attól tartok, ha most lépnék, akkor nem élné túl. De hát hogy tudott a szem, az ön szemébe nézni azóta? Hát erre azt tudom mondani, hogy nagyon jól. Hát ezt hát, ön is tapasztalhatta. Ez, ez egy csalódás, én is annak élem meg. Isten bizony. Igen, csak én meg azt gondolom, hogy a, a nagyon messziről jött ember kettesben a Filippovval nem ugyanaz, tehát az ember. Ez így van, de hát. hogy lehet lehetséges, így továbbcsinálni. hogy a jövő heti lesz az utolsó. Hát ez az, hogy lehet így tovább csinálni? Hát szerintem sehogy. Hm. Hát hányan udvaroltak nekem összeveszések után, hogy a bakács milyen fantasztikus, és hogy én ezt ne hagyjam abba, mert ugye arról volt szó volt, hogy a Na bakács de hát el is ment. Nem az első. Nullehat egy, nulla Annyiban emlékeztet arra a történet, amit a Facebookról felolvastam, hogy a kérdés az, hogy egy ilyen történet az embert mennyire izzít fel. Tehát az ember visszemlékszik különböző Sting és Rolling Stones koncertekre, miközben nincs ott a Sting és Rolling Stones koncerteken, éppen egy embert leszámítva, hogy én most itt a Stregova utcában hogyan viszonyulok ahhoz, amivel kapcsolatban legutóbb talán egy negyed órája hívtam fel a figyelmüket, hogy jövő héten kivételesen kedden, este fél nyolckor nagyon messziről jött ember. Az akvárium Klub volt lokájában, bakács a Filipovval, önökkel is velem, és őszintén remélem, hogy Horváth Péter az eltelt időben nem hívta fel a Bakácsot, mert azt gondolom, hogy a Bakácsot ez ügyben hát vagy én hívhatom föl, vagy senki más, tehát elszámoltatni valója senkinek nincs, nekem se, megkérdezhetem tőle, hogy ez mégis hogyan volt, de őszintén remélem, hogy a Horváth Péter nem telefonált, mert az nem lenne jó. Akkor ebben bárki az ügyben megnyilvánulni. Ma, én ma már másról nem fogok műsor készíteni, tehát a Puzsér kimarad, miközben azért az ukrán-orosz válság ennél fontosabb nem kicsit, nagyon. Tehát sokat változtam. Régen az ilyen személyes történetek messze világpolitikai események fölé nőttek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ő szerint ez a pénzről szól egyébként? Nem. Nem? Oké, akkor csak annyit akartam. Rendben, köszönöm. Nem. Nem a pénzről. Vagy ha a pénzről, akkor a pénzről is, de egy tízes skálán hármas alatt van ennek a jelentőség az én szememben. Ugye az ő szemében azt tőle kell megkérdezni. És látják, abban is változtam, hogy régen felhívtam volna a bakácsot, most nem Gondolom jó ötletnek, tisztázom ezt ott, ahol nekünk egyébként megjelenésünk van. Ha nem lenne megjelenésünk, az egy másik kérdés lenne. Függetlenül, hogy például sem tudom, hogy a Filippo most hallgat -e bennünket, és ha igen, akkor gondol-e reagálni, vagy sem, hát akkor látjuk, hogy nem, de nem tudjuk, hogy hallja. Gyuregőt! Dehogy hogy hívom, igazadan igazad van szócsicsolod, de egy mondatot engedj meg a főcímre, nézd meg, légy A két csapos sok volt a főcímetek, egy pillanat után lejön az ó meg a két KK, és ez a két KB, és így marad a félkarú csapos. Tehát ez egy hihetetlen, hogy, hogy, hogy, hogy ezt az Baki nem közölte veletek. De, megvan, de nem, nem, csak nem csak ő, nem csak ő az is meg a kész lehetővé A szócsaba is. Igen, lehet, igazad igazadban. Látják, milyen egyszerű történet. Van egy ilyen valami, és egyszerre egy két ajtó zárul be. Hiszen szó volt arról, hogy az önkormányzati választások előtt lesz ismét két csaposok. Én azt más feltételhez kötöttem. Egyszer majd talán, ha van hozzá kedvem elmesélem önöknek. Nem lényegtelen egyébként. A másik pedig a nagyon messzire jött ember miközben egyébként, lehet, hogy 5 vagy 10 évvel ezelőtt, mondjuk megélhetési problémából adódóan azt mondtam volna, hogy hogyan teszi az ember túl magát azon, amit exist nem, mint hogyha nagyon sok pénz lenne, tételezzük föl. Önök azt se tudják egyébként, hogy én a nagyon messzi élet emberért kapok-e pénzt, vagy sem. Én birtam azt, amikor kivoltam téve a placra a Kejfejancsiban, az én jelenfejlődésem szempontjából nagyon sokat segített a k Függet attól, hogy néha istenesen el voltam máspángolva, de Isten legyen a tanom, én megpróbáltam tanulni belőle, tökéletesettem, miközben nem mondanám, hogy tökéletes vagyok, de egy egészen fantasztikus jelenformáló erő volt a k Ha másért nem azért, hogy az ember az önök szemébe tudjon nézni így a rádión keresztül etekintetben egy párját etekintetben is párját ritkító próbálkozása nincs hozzá hasonlatos a magyar médiában igény sincsen egyébként rá van-e bárki 9 óra 25 perckor amikor, amikor aki még meg akar szólalni ebben a témában vagy bármi másban Figyelek. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én nem lennék meglepődve azon, hogyha a bakácsúr nem lenne a következő díj során a gödörben. Hát nézze, ennek én kicsi a való, is eszembe jutott, de hát az maga lenne a megfutamodás? Föltételezem, hogy futni fog. De miből föltételezi? Nem tudom, nem tudom. Ez egy megérzés. Ismeri? A nem ismerem személyesen. Láttam már, hallottam is műsorait neki, de valahogy úgy érzem futni fog. Lehet, nem tudom. 061 489 és 06 36 77 Jó reggelt csak, csak azt gondolom, hogy, hogy ez fontos, szerintem az a hallgató, aki megkérdezte, hogy, hogy a pénzről szól-e egyértelműen nem azt ezt szempontodban kérdezte, hát nyilvánban nem tudhatjuk Bakás Tibor, mit gondol, szerintem az a, az a sugálmazás volt benne, hogy Bakás Tibornak a pénzről szól. -e. Hát arra meg, kérdés... csak ő, arra meg csak ő tud válaszolni, arra de. én nem tudok válaszolni. Jó reggelt Szép napot katonai, most átézem a helyzetet, én is kitaláltam egy-két dolgot, amit még meg csináltak utána tudtam nélkül. Én megkérdezném, nem tudom, tíz percet kihagytam a műsorában, mert ott van a. Hát, Hétfőn én... hét vagy kedden találkozom veled. Uh... Hát én direkt bekérdezném, a nyilvánosság ha hol tart. nyilvánosság van. Ja, ért, azt nem tudom, bocsánat. Hát ön is eljött, ez a hol nagyon a... messzire jött ember. És ez hol van a 2-dik, az 6 <gül> hát ez az Aquarium klub volt, lokálja Erzsébet. Uh -huh, uh -huh. Érdekel, kedden mikor? Kedden este fél nyolckor. Kedden, érdekel, jó, megnézem. Nagyon kíváncsiak a reakcióra. Ha ezek után nem tudja meg, addig lehet, hogy ma meg tudja itt a csatornákon. Hát az reakció érdekes lesz, igen. Ha szóval van ilyen, mondom, átézem a helyzetét is. De önnek mi volt ilyen? kérem, sok ilyen van, hát én gépészmérnök vagyok itt más egész más terület vannak ilyenek meg voltak ilyenek. Én ezt értem, de ez nem a gépészmérnökséggel van összefüggésben mint ahogy nincs összefüggésben a szalámi tolvailással sem ne roncsa a saját pozícióját Tehát számtalan dolog van ami együtt jár az, hogy az ember gépészmérnök ez nem tartozik azok közé ha az embert megcsalják az nem a gépészmérnökségével van összefüggésben Öreget. öreget. kívánok. Erről az az hogy érdemes nagyon még körbejárni, de ha bebizonyosodik az, amit most feltételezünk, akkor ez nagyon erkőszelen dolog. Egyébként lehet, hogy csak egyszer volt műsor. Nem, abban. nem, hát aki elmegy az internetre, az látja, hogy négy vagy öt ilyen műsor is volt. Igen, az, aki ezt lehetővé tette, az szerintem az is erkőszelen. Így van, így van, így van, ezt... van, de vele nincs elszámolni való. Vele nem vagyok Egy hétköznapi ezt... kapcsolatban. Igen, de erkölcsöletként én nem keresném a maga nyilván ezt ezt szóba kéne hozni, olyan pont, Hát nézze, ez ha ez kedden ez találkozunk, az... akkor szóba hozom, csak valami azt assúgja... hát ezt most hadd ne be. ez a magyar ugaros, sajnos. sajnos. Hát nem tudom mennyiben magyar ugaros. mennyiben. Hol van itt a magyar ugar? Vagy miért van itt nagyobb mértékben a magyarugar, mint bárhol máshol? Van egy politikus, aki lehetővé tette ezt a műsort, nekem vele valószínűleg nincs több beszélni való. Még nem kellemetlen helyzetben műsorom belül, de az a fiala már nincs. Jó reggelt! Jó reggelt, be lesz ki, szia. szia! édesem! Figyelj, úgyhogy tudod megállni jövő hétig, úgyhogy de, szerintem de. műsor után hívsz. A... Ne, ne. Az figyelj azért, Csaba, nem, nem ismersz, van. figyelj csaba, most már az elmúlt időben sokat beszélgetünk, műsoron kívül is, meg Igen. tudom tenni. És erre büszke, amikor azt mondtam, hogy jelenformáló erővé vált a kejfejancsi, benne van. Figyelj, amikor koráb, korábban tudod, hogy miért tettem meg azonnal, Igen. mert nem bírtam a konfliktust. Én nem állítom neked Csaba azt, hogy ma ennyire bírom a konfliktust, de ezt a konfliktust ki fogom tudni bírni kettik. Tehát van egy sor konfliktus az életemben, aki most telefonálnak kis türelmét kérem, de ezt ki fogom tudni bírni. Tehát van olyan dolog, legutóbb te segítettél Ugye, nekem akkor... valamiben, ami nem volt konfliktus, de nagyon foglalkoztatott, ez nagyon foglalkoztatott. Tudod, hogy mi foglalkoztat igazán? Igazán azt foglalkoztat, hogy én már sokszor megbocsájtottam, és sokszor mondták nekem azt, hogy az ellenkezőjében voltam hibás. Itt most ebben érintett egy politikus is, akiről én ma fogok délután beszélgetni valakivel, akivel találkozom, el fogom ezt a történetet mesélni neki, és azt is el fogom neki mesélni, hogy én ezzel az emberrel azt hiszem soha többet nem fogok beszélni, mert, mert nincs, nincs kedvem. Tehát ezt nincs kedvem megbeszélni vele, ami pedig a politikát illeti, abban. Én egy eszköz voltam az ő számára, ha nem is volt eszköz, ő az én kezemben, de nem volt ennél sokkal, de sokkal, én sokkal többet gondoltam a mi kettőnk kapcsolatáról, ami azt jelenti, hogy megkérdezi tőlem, hogy mit szólok ehhez, ő ezt nem tette, és akkor számomra az illető nem létezővé válik. A bakácssal oh. ezt kedden kell tisztázni. És de most ügyen, már, hogy beszélünk, az a, a bajtól, hogy kedden utána haza is lehet mindjárt menni. Hát ez, ez, ez, igen, tehát, tehát ez, ez biztos, de ami még biztosabb, hogy ha te nem hívod fel a bakács, megtudja még ma valamilyen forrásból, hogy ez... Hát ez, hogy legyen már a bakács gondja, az gondja. Az ahogy a bakács gondja volt eddig is, hogy csinált ezt a sorozatot, az, hogy ezzel a hírrel, hogy kiderül számra, én mit kezdek, az legyen az ő gondja. Kiderül, hogy az ő vizerettartási képessége, kiterjedek eddig vagy sem. Hát nem tudom, nem tudom, nem olyan a kapcsolatotok, hogy ezt itt egy hétig húznám, de, de rád bízom természetesen, csak, csak engem is fölcseszett itt, itt a reggel ez a történet. Csodáló. Jó Jó napot kívánok, Fiala úr. Jó Hallgatom a rádiót. Én régóta ismerem a Bakács a műsoraiból. Kérem, ha hibázott önnel szemben, büntesse meg de kérdezze meg, ne törjön pártát. Nézze, ez nem az első eset. Van egy műsor, amit én, hozt, én tettem lehetővé, Igen, és más formában ő folytatja, amivel kapcsolatban neki nincs elszámolni valója. Nem tudom, nem tudom, sajnálom. Majdnem azt mondtam, hogy a szerencsét lehetőség. De nézze, abon. ez egy olyan dolog, mintha ön megtalálja a, férfi, a férjét egy másik nővel, és azt kérdezi tőle abban a szituációban, nem teljesen adekvált, hogy hogy jutottunk ide Jenő. És akkor Jenő, aki az férje azt mondja önnek, akit Margitnak hívnak, hogy Margitkán bizalomvesztés történt, és most hát ettől tekintsünk el, és majd hátra helyre áll a bizalom, de itt ez már nem az első ágyban való hármasság volt, ez nem először fordult elő, kérdeztem korábban van egy viszonylag széles plénum, akik ott voltak, kaptak rá választ, vagy nem kaptak rá választ. Aranyos fiala úr legalább tisztázási esélyt adjon neki. Sajnálom őt mert ha így viselkedett, akkor bevégeztetett neki. Nehogy végeztet, de még számtalan lehetősényi két, de most gondolja, oké, rendben van, de most akkor két lehetőség van. Vagy négy szem kéne ezt tisztázni, de hát maga az egész nem négy szem kezdődött, vagy ott nagy plénum előtt kéne tisztázni, amire például tudom, hogy az én barátnőm, aki a fél részem, kifejezetten kínosan érezné magát, elsősorban azért, mert azt gondolna, hogy ehhez másnak nincs n maga olyan talányos ember magának akkora esze van, mint öt másnak. Találjon ki Igen, egy de ez érzelmi kérdés, tudja? Találjon ki egy De mondom, meg ez érzelmi kérdés, azt mondjam. Kérem. Köszönöm, fiatal. Köszönöm. Laci! Az volt a kérésem, hogy akkor csukd be az ajtót, légy szíves. és most eszembe jut az életem összes, nem ilyen, de ehhez hasonlatos szituációja, eszembe jut egy barátom, egy majdnem barátom, hiszen nekem barátom is, csak egy majdnem barátom, aki nem mesélhetem el a történetét. A dolog lényeg, hogy egy kapcsolatot úgy akar helyreállítani, amire én azt mondtam, hogy az a móda, hogy helyre akarja állítani, úgy nem lehet dolgot helyreállítani, ő pedig küzdködik magában, és Hol hallgat rám, hol nem hallgat rám, alapvetően úgy hallgat rám, hogy közben nem hallgat rám. Eszembe jut az egész gyerekkorom, hogy mindig velem szakítottak, és én nem szakítottam. Nehezen bírtam annak a súlyát. Eszembe jutnak a rádióktól való eljöveteleim, a kirúgatásaim, vagy amikor én váltam el mástól. Látják, most itt röpül nekem a két tin koncert, amiről beszélt órákkal ezelőtt a hallgató 88 és 2018. És hogy szembe jutnak természetesen a saját árulásai, hogy ne jutnának eszembe. Ha nem telefonál senki, akkor vége van a mai műsornak, új témát nem hozok be. 0614890999 és 063677161, és még egyszer mondom, tegyük hozzá azt, azt az orgánumot, amelyik ezt lehetővé tette, amely szintén nem gondolta azt, hogy erről valamilyen fódon értesítse engem, nem arról van szó, hogy ez engedélyemet kérje, hanem hogy valahogy közlőgyi jel van. Ugye nem a be, benne van az is, hogyha zavar, akkor sem történik semmi más. Ó, hogy te bárki megnyilvánulni. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt, Sialó úr! Az előbbihez visszakanyarodva, azért az érdekelne, meg jó lenne ott lenni akkor, hogyha mondjuk ő megkérdezné Vakit, hogy te Vaki, akarsz -e nekem valamit? Elnézést, mert? de ki akadályozza meg abban önt, hogy eljöjjön? Jó, hát van Hát akkor eljön. meg volt telefonálni. Eljutottunk a Facebook csoport beszélgetéséhez a Sztin koncertről. Eljutottunk oda, hogy mennyiben az élet és mennyiben pótcselekvés maga a kejfejöncső. Eljutottunk a határok feszegetéséhez. 061 489 099 és 0636 Két zene tud még itt lenni, játlán zene, de azt se tudom, hogy ezt én ki akarom-e várni. Akar bárki befolyni itt a műsorba hangilag? 148999 és 03677. Ugye a legelején a műsornak azt mondtam, hogy mindenki mesél azt, ami az eszében van, és szívesen megosztaná bele, vagy nem szívesen, de beszélne róla, és aztán órákkal később eljutottunk oda, hogy most vagyunk, és nem tudom hányan hallgatják ezt a műsort 5-10% ezre fogalmam sincs. De az, hogy aki ezt hallgatja, most annak a fejében van valami, abban szinte 10%-ig biztos vagyok, hogy mind múlik az. Hogy egyébként van-e ezt megosztani velem, arra már nem tudok választodni, én minden esetben nagyjából 8 percet biztosítok bárkinek. 9 óra 57-ig tudok maradni egyébként, mert addig tart a műsor, ha nem, akkor itt a Diótörő feldolgozásra és a Zárózena Last Train Home még itt van, aztán veszem a kalapom, és hogy milyen hangulatban, te távozom. 061 és 0636 77 minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ez egy végtelenül szomorú történet, és nem, nem lehet mit hozzátenni. Ez így, ahogy van, nagyon-nagyon szomorú történet. Miben áll a szomorúsága? Hát, hogy egy emberi kapcsolatban ilyen, ilyen előjön. Szóval szerintem, szerintem ez, ez nagyon, nem jó, nagyon nem jó, és nem esne jó nekem se, abszolút. Ugye nem az első eset, nem is a második. Hát akkor meg nem biztos, hogy, hogy szükség van önnek erre a kapcsolatra, de ezt ezt ön, ugye nem lehet az ön gondolkodni. Ha most egy akrobata csoport lennénk, akkor fel kéne az akrobata csoportot? Hát vagy nézni kellene, talán egy új résztvevőt, egy másik résztvevőt. Hát igen, csak hogyha Hacseki sajúról van szó, és a sajótól el kell válni, ez most már aztán kellőképpen szóképzelően, a Hacseki sajú, ez nem egy akrobata csoport. Öröget. Jó reggel. Lehet, hogy én nagyon naív vagyok, de én azt várom, hogy a bakács bejelentkezik. De honnan gondolja, hogy hallja? Honnan gondolja, hogy hallja? Feltételezem, hogy hallja, ha nem, akkor a Horváth Péter talán jelzett neki. De talán az lenne a jó, hogy a Horváth Péter engem se adásba hívott volna föl, hát ha még utána fölhívná. Tehát azért hihetetlen, hogy az embereknek milyen autódafél. Tehát, hogy akkor itt már legyen vérengzés. Tehát, hogyha már a horvát Péter volt annyira. <coughs> Um, hogy engem adásban hívott ezzel föl, miközben felhívhatott volna adáson kívül is, de ő így döntött. És utána külön megkértem, hogy ne telefonáljon a bakásnak, amit persze ő megtagadhat, hogy itt volna igény arra, hogy akkor itt most hogy megéri az árat nem is kevésé. Közben ne felejtsék, hogy hadi állapot bevezetését javasolja az ukrán elnök, és mellékesen gondolkodhatnak Endi Vajnáról is, de csak úgy igazán mellékesen. Látják, milyen érdekes dolog egyébként, hogy abban a pillanatban, hogy itt egy megszemélyesíthető kapcsolatról van szó, már is sokkal bűbeszédővekkel és tárgyalóképesebbekké válunk, mint hogy ezt a politika kapcsán megteszünk, holott a közélet semmilyen más van, tehát semmilyen más szabályokat nem. Csak ott már nem bízunk abban, <kül> mint amit egyébként valószínűleg itt én kénytelen leszek meglépni, és azzal egyben elmondani, hogy vége van a nagyon messzire jött ember sorozatnak, ahol persze meg lehet próbálkozni más emberrel. És én vagyok, tehát én vihetem tovább ezt, hiszen én vagyok a, a műsorgazda. Csak gondoljanak bele a szabadfogásba, ahol én megpróbáltam, abban nem lehet műsorodt a kukorellivel megbeszélni, hogy, hogy miféle dolog beülne a szabadfogásba, amikor egyébként kötött fogás címmel ki tudja, hogy a magyar hang segítségével van-e még adás. Ami óta, tehát amikor nagyjából nagykorúakká válunk, de már korábban is, a jellemünkről minden pillanatban szint vallunk. A kegyfejacsi mindig is erről szólt, mindig is erről szól és szólni fog, hol sután, hol még sutában, de hát ez van, nem muszáj szeretni. Van-e bárki, aki még engem ide akar ragasztani, vagy elmehetek a fészkes fenébe? 061 489 és 06 Azt szeretném kérni, nagyon sokunk nevébe idősek, betegek vagyunk, nem tudunk elmenni a messziről jött ember mű, műsorára, tehát nem létesülünk arról konkrétan, hogy ott mi történik. Úgyhogy nagyon szépen kérjük, hogy fel vagyunk háborodva a settenkedő alattomos viselkedésén, hogy tegye meg, hogy fölhígy a szeretnénk hallani. Én ezt értem, asszonyom, de ez itt nem Bika viadal. És ezt az a fiala János mondja, aki tíz évvel ezelőtt még bármely pillanatban Bika Viadalt csinálta a sorából. És akkor most valaki betelefonálhat és mondhatja azt, hogy megöregettem. Én pedig azt gondolom, hogy ez nem megöregedés. Jó reggöd. Jó régen, megenged egy véleményt? Tessék. Aló? Tessék. Kérdeztem valamit, megenged egy véleményt? Mondtam, hogy tessék, de ha még egyszer ezen a, a hangon beszélget, az előtti fióra égésföld ég és föld sokkal jobb volt, mint most. Uram, aki ezt a szituációt erre használja föl, az majd éje azt meg, amikor... De ezt a mondatot nem fejezem be. Már amikor visszakérdezett tudtam, hogy ebből... És, ebbe, és ez azért volt egy nagyon fontos telefon, mert ugye eljutottam arra az erkölcsi magaslatra, ahol már egy hallgató arra érezte, arra érzett igényt, hogy az első pillanatot tudja megragadni, amikor engem le tud onnan taszítani. Mert zavarja. De hát csak zavarja önt az én nagyságom. Az a nagyságom, amit itt most Horváth Péter szarból épített. van -e még bárki, aki telefonálni akar? Ha azt kérdezte volna tőlem a hallgató, mert egyébként beszélgetni akart volna velem, és nem letenni a telefon, mert ugye meglök a hídon, aztán ő elfut. Ugye ez a szituáció. Hogy számomra érzelmileg melyik adott nagyobb mértékben azonosulási lehetőséget, a régi nem vagy a mostani, arra meg tudtam volna adni a választ, és ha egyetemben azt mondtam volna, hogy a régebbi. Azt mondtam, hogy ez az én felnőtt nem amit elnyertem, és vissza már oda menni, ha akarnék, se tudnék, majd egyszer lehet, hogy meglágyulok, és aztán, ahogy apoká mondaná, eljön a második gyerekkorom, de az már nem abban a szem, abból a szempontból lesz gyerekkor, amire én utaltam a tíz évvel ezelőtt, amikor már réges -rég nem voltam gyerek, de a gondolkodásom még sok szempontból emlékeztetett a gyerekekére. Vagy gyerekes volt inkább. A teljes emberi természetet bemutatta ez a mai műsor. Minden vonatkozásban a Facebook csoport, Horváth Péter, az első óra, a mostani telefon. Zömében nagyszerű volt a mai De voltak egészen borzasztó pillanatai, ugyanúgy, mint az életnek. Egy teljes életet leélhettek itt emberek. 7 óra, 5 és 9 óra, 49 perc között. Akarnak-e ráhúzni még 9 percet, vagy hazamentek. Hát illetve nem hazamegyek, de amíg itt becsomagolom magam, addig tudnak hívni. Jaj. Kös. Ne felejtjük, meg a civil rádió adománygyűjtő mozgalmáról, mert az például Akai Fejancsi életébe is kerülhet. Ha akarnak kérdezni arról, hogy én ehhez egyébként hozzájárulok-e, akkor azt tudom mondani, hogy külön nem, minden hónapban megteszem. É. nulla hat és 063677161 először 0614890999 és 0636771161 másodszor. 0614890999 és 0636771161. senki többet? Locke, te